told me to get sunglasses. I do not understand sunglasses. What do you mean, the sunglasses? He says that his friend, exemplary of this band, the come to him. We meet him, And they make music together. And I think he's changed the world. And they are going on their inner knowing, And they have peace and harmony. They go to the begins, And they have many good times to get up to back. Good. So. Jó reggelt! Ma 2017. szeptember 18-a hétfő Diana és Metód napja van. Napot az idő. 5 perccel múlva reggel 7 óra, ez a Kejfejáncsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsorra, utóbbi én volnék, önök pedig az én hallgatóim. Környéke játszik a Rolling Stones Dánia Ausztria, Svájc Elérhetőségem ma sem más, mint Pénteken volt, és nagy valószínűséggel holnap lesz, különös tekintettel arra, hogy minden műsor, kísérleti műsor minden adás utolsó adás, tehát hogyha nem ez lesz az utolsó, de kísérletének mindenképpen az, akkor legközelebb holnap reggel 7kor. Ez a Midnight Rambler. 0614890999 és 0636771161. Mondták a szomszédnak, hogy szól a helyi A legkövetkezendő két-három-hét programját ismertetném. Bizakodó vagyok, ezért előre nézek. Ma tehát 2017. szeptember 18. a hétfő van. A pontos idő immáron 8 perccel, de inkább hét támulat reggel 7 óra. Odakint derült az idő, és 9 és 11 fok között váltakozik a hőmérséklet. Inkább fölfelé megy, mint lefelé. Erre szokták azt mondani, hogy csípős hideg, minden esetre szeptemberben, mert hogy decemberben és januárban valószínűleg. Nem ezt fogjuk majd csípős hidegnek nevezni. Ma 8 órakor, vagy 8 óra után néhány perccel Bácskai Jánossal beszélgetek, majd a korán jöttem, koraszület alapítványnál készült Nagyszerű hangjátéknak a harmadik részét fogják meghallgatni 9 óra után. Holnap 9 óra után, hogy akkor még szabad lából lesz a császisolt, vagy sem, nem tudom. Én nem tartozom azok közé, akik elkísérlik őt a börtön kapuig. Hargita-i fog beszélgetni. Szerdán, ha nem mondja el, akkor a Gyurcsány fog ebédelni. Szerda lesz az első napja annak, miután bejárjuk a környéket, hogy valamikor a délután kora este folyamán debütálunk a Zugló tévében Bakács Tibor settenkedővel, hogy milyen sikerrel, hát azt aztán vagy elnyeli a homály vagy sem. Most attól kezdve minden héten szerdán ebben a televízióban fogunk vigéckedni egészen december közepéig. Töltökön elmények a kormányinfóra, nem tudom, de öntem pénteken nem lesz Navracsi tibor, mert nem ér rá az 22-e. Még nem döntöttem el, hogy kivételesen nem veszek -e ki egy szabad napot, ahhoz persze az kell, hogy a többi kötelező programot addigra letudjam. Vilhelmina és Dorina, Friederika és Frida, Máté és Mirella napján, hogy aztán Múric és Iris napján szabad legyek. A jövő héten, hétfőmához egy hétre lesz az első nagyon messzire jött ember. Hétkor vagy fél nyolckor, nem tudom ez ügyben még konzultálni kell. Arra kértek, hogy legyen hétkor, tudják, az akváriumban, Filippóval és Bakáccsal a belépés díjtalan. Tehát mához egy hétre, Eufrozina és Kende napján. Onnantól kezdve két hetente lesz ez, egészen olyan nagyon sokáig nem, mert hogy ugye 23-a már nem fér bele, mert az ünnep. Mindenesetre 25 én kezd a nagyon messzire jött ember, hogy aztán október 9-én nagyjából egy héttel a Kejfejancsi való születésnapja után egy olyan messzire jött ember legyen az Aquarium Klub voltbárjában, amely valójában összeköttetésben lesz a Kejfejancsi születésnapjával. Külön születésnapot nem tartok. így maradjunk abba, hogy akkor október 9-éig néztem előre, beleértve, hogy a jövő héten, tehát az a szeptember 25-ei héten lassan bekapcsolódnak azok a politikusok, akik korábban is jelen voltak. Navras és Tibor mellett a Fidesz képviseli majd Elsimo László és Gulyás Gergely, aki most frakcióvezető éppen. By the way, ma indul a parlament. Az ellenzéket tartósan Gyurcsány Ferenc fogja képviselni, hogy botkalászló milyen gyakorisága, azt még nem tudom, talán őse. Dronnelli Péter beiratkozott a ceu ettől függetlenül majd megpróbálunk belőle gazdasági híreket kipréselni, nem lesz könnyű, de majd igyekezni fog a legutóbbi érdeklődésemre Nemes Gábor nem túl nagy lelkesedéssel válaszolt, sajnos külföldi újságíró nélkül maradtunk. Így is Gyurcsány, Gulyás, aki két hetente lesz, El simon Duron -el néz, négy újabb vendég, gyakorlatilag fog telni, vagy befognak telni a hetek nem az ATV-s értelmén bevethetek, hanem a mi heteink. Így fogunk eldöcögni, vagy elszágüldani nézőpont kérdése december közepéig, amikor is a szokásos téli szünetre vagy a Kejfej hozzá hozzátéve, hogy előtte még lesz szünet. Október 23-ától Október 27-éig, illetőleg november 1-től november 5-éig, tehát ott 30-án és 31-én lesz műsor októberben. A héten telt Szerdán Zugló TV debütálás, és a jövő héten 25-én Hétfőn 7kor vagy fél 8kor még időben elmondom, nagyon mesélről jött ember, az Aquario Club volt bárjában Filipovval és Bakácsol is bakácsoltál is feltétet önökkel. Kettő perc múlva lesz, 4-1-8, ez a Kéfen Jancsi, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgató, kis fia lajános műsora. Elérhetőségem 06148909999 és 0636771161 álmodan, még egyszer és lassabban 061, 4-es, 8-as, 9-es, 09999 és 0630. 6-os, 7-es, 7-es, 1-es, 1, 1 6-os, 1-es, ezt most megnézem ebből, korábban a gyorsabb verzióban mindig ott tudtam, hogy milyen a helyzet, 06-30, 6-os, 7-es, 1-es, 1-es, 6-os, 1-es, jól mondtam, erre voltam hivatalos a Bogbisztróba. Bok Bistro megjelenítést hallottak, ahonnan elkéstem nagyjából 20 percet, mert nem tudtam elszakadni a televíziótól, ahol éppen Fucsovics Márton győzte le azt az orosz versenyzőt, akit legyőzve a magyar csapat három egyre bejutott a világfőligára, vagy nem tudom, hogy hívják. A szpíkerek nagyon meg voltak elégedve a Nézőlétszámmal, én korán sem annyira. De ez nagyjából az a megközelítés, mint amikor az ember elmegy a és nem azt kérdezik, hogy mit adtak elő és kik, hanem hogy hányan voltak. Én nem vagyok egy teniszőrű, de nem tudtam elszakadni a televíziótól. Egy ideig vasaltam, aztán abba hagytam. Ma is vasalni fogok, mert nem tudom, hogy milyen. A teniszmeccset fogok majd találni, hogy aztán ott landoljak a végén. Vagy bármi mást, hazai labdarúgó mérkőzések erre általában ritkán alkalmasak. A Barcelona ugye megverte talán kettő egyre talán kettő egyre re vagy három egyre a fét, de hát az se volt egy külösebben jó meccs. De minden tenne, ahogy ez a Fucsovis mártól nevű magyar teniszhező legyőzte az orosz versenyzőt, akinek elnézést nem tudom a nevét egy olyan teljesítmény volt amitől az ember nem tudott szabadulni beleértve a a célt hogy mit lehet ezzel elérni vagy morva ideg volt, hogy a műsor 14 éven a Uliaknak nem való is felettések, igen, korlátozott mértékben. Egy Led Zeppelin, pontosabban mondva egy Robert Plant és Jimmy Page számot, és aztán fél nyolckor mesélek önöknek valamiről, hogy aztán 8 órakor kapcsoljon bácska János, pedig utána pedig 9 órától Szeged le soron záró rész. Mához egy hétre, 25-én este 7-től vagy fél 8-tól nagyon messzire jött ember, akváriumklub volt bár, Bakács és Filipov. Önököm újlik, hogy isznak, vagy eljönnek. 061-489-0999-0636771161, ez a két elérhetőségem. És akkor induljon ez a cepelin féle izé. Esett a horogról még egyszer. Ez a kasmír. Négy percet múlott reggel, legyen nyolc, már 2017. szeptember 18-án, hétfőn. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 09, 9-es, 9 06-36, 7-7, 1-1, 6-1. This world little thing sounds could bless my ear Azt foglalkoztatja, egy Demcsák Zsuzsá ivott -e a múlt héten, amikor Szanyi Tiborral beszélgetett. Ha ne veszik rossz néven, de nyugaton rossz néven vehetik, engem kurvára nem érdekel, hogy Demcsák -e, amikor a amikor Szanyival beszélgetett, vagy előtte. Igen, sokkal jobban foglalkoztat, hogy német szilárd, aki nem azonos német, tehát a másikkal így ezt német és szilárdként van apostrofálva. Ő az ATV vezérigazgatója, és nem más különben és viszont kívánom, német Sándor fia. Azt mondta az ATV egyik híradójában, hogy a új koncepció van, mert hétfőtől péntekig a hírekkel foglalkoznak. Szombaton és vasárnap pedig szórakoztatnak, én pedig talán már mondtam volt, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy ne legyenek olyanok, mint a kőműves kelemen, hogy amit felépítenek estéig péntekig, addig azt, aztán lerombolja utána, hát nem az időme saját maguk rombolják le. Demcsák Zsuzsa ezügyben egy trójai faló, hiszen ő... Korábban hétfőtől péntekig működött közre az ATV különböző műsoraiban. Most fel van függesztve. Látják, ezt például, most, most nagyjából önök el tudják egyébként képzelni, mert ez, ez a része már érdeket Ivott, volt, vagy nem i volt, ez nem érdekelt. Én még nem dolgoztam olyan televízióban és olyan rádióban, ahol befelé menet megszondáztottak volna, megmondom őszintén. És ha most azt kérdeznék, hogy én vezettem-e alkoholos befolyásoltság állapotában TV és rádioműsort, arra gondolkodás nélkül azt mondom, hogy igen, valójában fordult, nem voltam rá büszke, nem is szégyeltem, hogy észrevették-e, vagy sem, nem tudom. Van olyan, amit naptárnak vissza is tudnék keresni, a nagyon akarnék, de ha nem veszik rossz néven, ezt most mégse tennél meg, nincs annyi naptár. De azt nem tudom elképzelni, hogy ezt az ATV-ben hogy csinálják. Tehát nem tudom... Ugye lefogják, vagy nem tudom, behívják Demcsák Süzsát, és levetítik, és akkor megkérdezik, hogy azok a botlások, és azok a furcsa fejtartások, azok minek tudhatók be, hogy valami alvás szakértővel fognak-e beszélni, hogy aki keveset alszik, az produkál-e ilyen jegyeket, és ha igen, az mennyiben különbözik az ittasság jegyeitől. Korábban eszembe nem jutott, hogy az ittasság és a kihalvatlanság külszíni jegyeit megkülönböztessem egymástól. Azt, meg sem érem, azt fel sem merem tételezni, hogy megbehívják Szanyi Tibort, és őt tanuki hallgatása megkérdezik, hogy milyen volt Demchak Zsuzsa lehellete, mert hát ez teljesen valószínűtlen, és ha bekövetkezik, akkor ott azonnal fel kell mondani a mindenkinek. <Szorítás> És hát ugye ügyvédje jelenlétében meg lehet kérdezni Demcsák Zsuzsát is, hogy mondja meg, hogy mi történt, de hát ő már megmondta a borsnak. Annak itt volt a riporter szemben németes szilárddal, aki külföldön tartózkodott, így aztán nem kellett neki az ügyben megnyilvánulnia. ebben a mai világban egyébként én azt is fel tudom tételezni, hogy Demcsák Zsuzsa el kellett a Milánóba. És nem talált az ATV más lehetőséget, mint hogy közölje, hogy hát ki kell vizsgálni ezt a történetet, és így aztán nem kell semmi sem hazudozni, vagy ezen felül. Nem történt semmi, nem is vizsgálnak ki semmit, semmi, viszont Demcsák Zsuzsa Milánóban el tudja intézni ügyes bajos dolgait, de lehet, hogy nem Milánóban, hanem zalakarosan Nézzük, ebben a mai világban minden elképzelhető. Tehát nem is volt részeg, tulajdonképpen ez egy marketing fogás. Kár, hogy nem nekem jutott eszembe, hiszen én szeretném minél hamarabb a köztudathoz eljutatni, hogy nekem van Kejfejjacsi címmel ismét műsorom a 98.00-án. Én nem tudom, hogy a blik mutatna érdeklődést az iránt, hogyha én nagyon részegen beszélgetnék ma bácskai járassal. Ebben az esetben ugyanis, hogyha látják, azt ígértem, hogy csak fél nyolcskó fog bele lendül, de nem telefonálnak. Én csinálok volknak rádió is, de azt gondolják, képes vagyok rá. De faladja a másikat. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ezzel be lehetne kerülni a sajtóba. Ha valaki hozzon ide jelentősebb mennyiségítalt, én azt megiszom nyolcig, aztán az autót majd a sofőr szolgálatra bízom. Még 33 percen van, hogy csontrészegre igyem le magam. Aztán már csak a blik hiányzik. Meg a detox, így együtt. Úgyhogy a közszolgálatot is azért behozzam, annak idején, amikor apukám rosszul lett a villamoson, talán el is hányta magát, hogy lehet, hogy volt. Akkor volt voltak róla bizonyosodva, akár csak C. Ádám esetében, ő itt fiatal kisfiú volt. Utóbbi esetében nem feltételezték, hogy részek, apámról feltételezték, hogy részek, pedig mind a kettőjüknek agy taganata volt. Ez a történet most nem arról szól, hogy Demcsák egy daganata van, csak hogy aki egyébként külső jelek alapján úgy tűnik, mintha, azért az tehát nem minden. Nem minden részeg ember benyomását keltő humán egyed részeg. Más dolog is előidézhet ilyen külszíni megnyilvánulásokat. Kettő perc múlva lesz fél nyolc. 0 -1 8 Ez az elérhetőségem nem feltétlen Demcsák Zsuzsa értelmében és vonatkozásában tekintetében részére. Tony! Két téma és verseng, amivel folytathatom, főnyolc után én egy másik témával szerettem volna az Gulyás Márton története, arra még lehet, hogy visszatérek, arra még lehet, hogy visszatérek. Most azonban, ha már letettem a garaszt az ATV-nél, és akkor marad az ATV az apropó, de nem az ATV-ről fog beszélni. 06148909999 és 0636771161. Minden megmondanád, hogy mi zajlik? Telefonálnak, fölveszem, és aztán marad a bugó hang, de engem nehéz meglepni, mert voltak már rádiók, a ugyanis történt. azért az a kihagyás, ami bekövetkezett itt nyáron és tavasszal, ez nem maradt következmények nélkül, és elmondom önöknek, ami a fejemben van még mielőtt beszélgetnék Bácska Jánossal valaki telefonál, hagyjuk, hát majd meglátja, hogy megnézed, hogy magad benne maradsz, hogy Ugye amikor én más emberek tévi rádiomisoraival, írott cikkeivel foglalkoztam, akkor valójában nem arról volt szó, hogy én ettől élveztem volna szexuális értelemben, hanem valamit fontosnak tartottam. Megnéztem, vagy belenéztem, ez pontosabb kifejezés belenéztem Havas heriknek Havas a pályán hogy az eredetibe, vagy az ismétlésbe nem emlékszem rá. Azért a szeretnék ilyen műsorok vendége lenni, mert se ilyen műsor, se amikor megbeszélik a híreket, függetlenül az, hogy az elmúlt időben szerepeltem ilyenben, és köszönöm a törődést. Belejétve a németes Szilárdnak azt a gesztusát, hogy amikor külföldön volt ezt a havas féle műsort, az ő műsorát, ugye nem pályán, címmel, de műsorvezetőként megcsinálhattam egészen más módon, mint ahogy ezt Havas Erik csinálja. És nem azért, mert meg akartam magamat különböztetni tőle, nyilvánvalóan ez is benne volt, hanem a hozzáállásomokán. Nagyon rosszul bírom, és ez magamra is vonatkozik, hogyha netán felszínességből adódóan olyan dolgok hangzanak el, amelyek a téma ismeretét alapvetően befolyásolják. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nyár, ez a tavasz, ami munkanélkül telt, és belenéztem tévés rádiomisorokba, vagy belehallgattam, egészen elképesztett a felszínességüket illetően. És ezt nem én mondom Fiala János az alapos, hanem ezt én mondom Fiala János, aki szintén biztos nagyon gyakran felszínes, de más dolog felszínes műsort készíteni, és más dolog felszínes műsort hallgatni vagy nézni. Különösen el arra, amikor egyébként olyan dolgokról van szó, amelyek vagy fontosak, vagy számomra azért fontosak, mert olyan dolgokkal voltak, vagy vannak kapcsolatosak, amelyeket én egyébként valamilyen okból egyébként is foglalkozom, legyen ez a Városliget, vagy néhány kerületnek a története, ahol természetesen nagyon is zabar az, hogyha a hamis információk hangzanak el, igen, is van lojalitásom az összes riportalanyom iránt, beleértve, hogy amennyiben nincs okom lojalitásra, akkor magam is felteszem azt a kérdést, hogy az együttműködés fenntartható-e, nem kontraproduktíve, hogyha egyfajtában rosszakat mondok róluk. Uh, néha eszembe jut ilyenkor, hogy vajon ők hogyan viszonyulnak hozzám, hogy ők vajon fel akarnák-e bontani a velem kötött szerződést, de Eddig nem bontották föl, és ez nem bizonyíték semmire, se eddig semmi olyan is, mit nem tettem, amit azért tettem, vagy nem tettem volna, hogy ez a szerződésbontás ne következzen be, és az, az én anyagi helyzetemben ezáltal ne következzen be negatív irányú változás. Volt egy betétje ennek a pályánnak, ami a Ferencvárosi lakáshelyzettel volt kapcsolatos, és ez még különböző bejátszásokra sor is kerül, Um, ami az ATV-ben látszott és elhangzott, azt természetesen nem fogom bejátszani, hiszen az, Óz az ATV engedélyét kellett volna kérnem, és az ATV-t nem kértem meg, van külön, amit Valény Krisztina saját Facebook oldalán tett közzé. És nem feltétlen az zavar, hogy Havasherik felszínes, és hogy ezt egyébként ő teheti, és egyébként van, van, van a Havasheriknek egy tárulása, az, sem, az már jobban foglalkoztat, hogy egyébként az ATV-ben is tárolt uh, Sándor Zsuzsa vagy Latman Tamás, hogy asszisztálhatnak egy olyan, tehát ugye az ember ezekben a műsorokban előre tudja a műsor témáját, Ha akar, akkor hát olyan mélységig nézhet utána ezeknek a történeteknek, amilyen mélységig egyébként az ideje, meg a szorgalma diktálja. De általában ezeknek a műsoroknak a vendégei beleértve ezeket a, a, az újságírók megbeszélik, tematikájú, általában különböző műsorok végén, vagy műsorok végén, ugye, ilyen a hetes stúdió is. Tehát ott, ott egyáltalán sajnos valamiért nem befolyásolja az ott lévőket, a téma ismerete, és lehet, hogy ilyen van a Karc FM-ben is, most ugye jelleg ellenzéki tévé, az EHO TV vagy a kormány TV, ott biztos van, azt nem nézem, ez az én hibám, a magyar televízióban azt hiszem, ilyen műsor nincs, de ahogy Kukorelli, Endre, Latván, Tamás, Váradi, Júlia és Sándor Zsuzsa ebben az összeállításban megnyilatkoztak, ami, ami a Ferencvárosi lakáshelyzettel, illetőleg az első kerületben kialakult helyzettel volt összefüggésben, az egész riasztó. Ugyanezt követem nyomon egyébként a klubrádióban is, ahol egyébként a hallgatók, a téma ismerete nélkül, vagy az elfogultságukat tekintve maximális befolyásoltsági állapotban, melyek semmi köze nincs egyébként az alkoholhoz, vagy más izé szerekhez, e, helyeselnek, vagy kérik fel a műsorvezetőt arra, hogy valamiben egyértelműen foglaljon állást, ami egyébként ahhoz a politikai csoporthoz, köti őket, amelynek érdekében szeretnék a valóságot olyannak látni, amilyennek ők gondolják. A háromnevű polgármester, akinek a feleség és a szüle is jutottak lakáshoz, így írta körül helyük az egyik Budai Keletben zajló osztogatást, ahol Hát, hogy az osztogatása vagy sem, ez nézőpont kérdése, de a három nevű polgárvester, ugye Nagy Gábor Tamásról van szó, ott nem arról van szó, hogy elegánsan el akart feledkezni arról a műsorvezető, hogy meg legyen nevezve az illető, hanem egész egyszer nem jutott az eszébe, mint ahogy a 9. kerületet pedig egész egyszerűen Kocsis Máté nevére írta, és valaki kijavította, amiközben Bácskai János neve nem jutott az eszükbe. Az a felkészületlenség ami ma a magyar sajtót mind a két oldalról jellemzi, zömében tisztelt a kivételnek, és magamról egyáltalán nem beszélt. Hát nem gondolnám azt, hogy én vagyok itt a főtakarító, aki eltakarítja azokat a felszínességeket, amelyek mögött egyébként már a dolgok lényegi részében lehet foglalkozni. Szóval az a felszínesség, amit az ATV adott esetben reggeli műsorában Kárász Robertnek megenged, az tűrhetetlen. Az kabarénak is rossz, arra ott van a sas kabaré. És azt akarom mondani önöknek, hogy az a fajta viszonyulás, amit a műsorom és én képviselünk így együtt, a egészen minimális igény van. Ugye nézem, adott esetben, ha vannak kommentek a műsorral kapcsolatban, semmi a tényanyaggal, minden a hovatartozással kapcsolatban, és ez korábban ilyen mértékben nem volt jelen. Tehát ez van összefüggésben azzal, hogy a nyári után nehéz a visszatérés. Tehát az a hallgató, aki felhívta egy két perces a figyelmemet, miközben én egy egy órás anyagot készültem közzé tenni, abban, mint Cseben a tenger, benne van az, amivel én nem tudok és nem is akarok mit kezdeni. Ugye én korábban minden egyes hallgatómat levadáztak, utána mentem, megkérdeztem tőle, hogy mi alapján mondja, gondolja azt, amit mond, Elmentő a kedvem, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt őszintén sajnálom. De a hatékonysága annak, amit csináltam tízes skálán, hát nem tudom, hanyas volt, amit én érzékeltem, az alatta maradt a kettesnek. Ugyanaz van. Mi zajlik itt? Megtennék, hogy aki egyébként, csak hogy valaki, hogy jeleg a telefonhelyzet, az most azért alakul így, mert így alakul, vagy, vagy mégis mi a frászkonyó van azzal, hogy telefonálnak, és senki nem maradt? Tessék. Mit csináljak? Uh, most már ilyen de... Ja, értem. Jö, okay. Jó, oké. Hát Jó, csak így nehezen fogjuk tudni megnézni azt, hogyha valaki betelefonál. Ne, ne csináljunk próbatelefonokat, ez nem... Még, hogy műsor se próbaműsor. Nézd, ez itt egy izé. De fölmátszott a padra egy ilyen poloska. Na hát, ez milyen szemtelen. Csak néztem, hogy ez itt micsoda. És látják, nem tudom, hogy hányan hallgatnak, fogalmam nincs, lehet, senki. Nem, mint hogyha ezt hozzá kéne önöknek szólni, ezt a poloskát eltávolítottam. De ez egy olyan hétköznapi jelenség, amivel én nem tudok és nem is akarok együtt élni. Most fújok egyet. Nem biztos, hogy pontosan ezt akartam elmesélni. De így sikerült majd elmondani azt, amit erről gondolok. Tehát azt, ahogy, ahogy én régen levadáztam az embereket, hogy mégis mi alapján gondolják azt, amit gondolnak. És amit ezzel a lelkesedéssel és azzal a reménnyel, hogy az illetőt rá tudom venni arra, hogy ismerkedjen meg a valósággal, most itt 2017. szeptemberében nem biztos, hogy fogom tudni folytatni. Három perc fóval lesz három, egy, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az Aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Ezért csak kérdezem azt meg, amikor egyébként korábban felmerült, hogy kérdezem meg, hogy itt a Hallgatók kire szavaznának 2018 áprilisában, mert... Amikor én megpróbálok tükröt mutatni önöknek a hétköznapi életükről, vagy arról az életről, ami nem az önök életed, de a környezetükben zajlik, akkor azt nem azért teszem, hogy befolyásoljam, hogy önök hogyan szavaznak majd, ha egyáltalán elmennek 2018. áprilisában. Az egy hétköznapi higiénia, amit én teszek, hogy legyen képük arról a valóságról, amiben élnek. És itt most nem is elsősorban az az üzenet, hogy hogy működik az ATV, hanem hogy, és nem az, az, hogy hogyan működik Havasherjük és a társaságában Sándor Zsuzsa, Váradi, Júlia, Kukorelli, edre és Latman Tamás, nem. Hanem inkább az, hogy őnek ezt nézik és nem teszik szóvá. Kettő perc múlva lesz, 8 én most átmenetleg elhalkulok, aztán 8 órától Bácskai Jánossal fog beszélgetni, és valószínűleg fél kor fogom elhozni Gulyás Mártont és történetét. 9 órakor pedig Szegedet kapcsolom. Haló, jó reggelt kívánok, ha a Bácskai János polgármester úrral beszél, a határúti metró végállomás a állomásnál parkban, nem metró ott olyan boldék vannak évtizedek óta lassan. És egyszerűen nem nincs befejezve az építkezés. Semmi. Our frustration If we don't, we're gonna blow A 50 amp fuse Sing it to You can't always get What you want You can't always get What you want You can't always get What you want But if you try sometimes Will you just find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 decided that we would have a soda My favorite flavor, cherry yeah. I sent my phone to Mr. Jerry yeah. And he said one word to me And I would say I said to him Egy perc ebből 38. Hello, Radio? Igen. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó euh, Én Kata vagyok, és be is mutatkoznék teljes néven. Most adásban vagyok, már vagy nem vagyok. Most adásban adás. van, de teljes nevét nem mondtad. Jó, tehát akkor nem mondjam a teljes nevemet. Nem, én nem, nem mondtam, hogy nem mondja. Azt mondta, hogy mondani fogja a teljes nevét. Mondja. Jó, én Győriné Kata vagyok, és a következő borzasztó, tragikus dolgok történnek velem. Már hetek óta a lakásom lakhatatlanná vált, nem szeretném részletezni, szóval hát lakástűz volt. Na mindegy, persze nem mindegy. És ezt nem lehet pillanatok alatt rendbe hozni. A, hát keresek folyamatosan az addig még rendbe jön a lakát, csak nem sikerül sajnos, állandóan becsapnak, már 5-6 szor vizékre is leutaztam, semmi eredménnyel, még a vonatom voltam, amikor hát két alkalommal... Próbáljunk meg némi medret szabni a beszélgetésének, elárulna, hogy miért hívott föl engem? Igen, fizetnék egy éjszakai szállásért, mert nagyon vagyok merülve a nem alvástól, mert hogy nincs hol aludnom. Mert nincsenek már rokonaim. De azt gondolja, de én nem vagyok egy ilyen szállásfoglalók. Nem, ön, nem öntől kérek, hanem a kis hallgatókhoz szeretnék fordulni, hogyha ö, pénzért adnának nekem egy-egy a szállás, vagy akár egy hétre, mert hát körülbelül egy hónap, amíg rendben jön a lakásom. És tényleg fizetnék, megbeszélném azokkal a tisztelt hallgatókkal, akik hajlandóak erre. Elmondanám egyébként, hogy a családomban én mondom, vagyok, hogy ezt legyen szíves, ne mondja, Tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, aki aludni akar valahogy, attól függően, hogy milyen az anyagi helyzetet talál magára szállás. Hát én nem sikerült nekem. Ha sikerült. Árulj el, hogy hol próbálta meg? Hát Budapesten. De hol, hol, hol, konkrétan hol? Hát ilyen ingatlanosoknál. Milyen ingatlanosoknál? Hát gyakorlatilag aki hirdetést. Milyen hirdetést? Hát az interneten. Milyen hirdetést adta fel az interneten? Albérleti szoba, vagy albérleti lakás jó. És mi nem sikerült megegyezniük? Hogyan? Nem hogyan, tessék. Azt kérdeztem, miért nem sikerült megegyezniük? Azért nem sikerült, mert átvertes Leutaztam, Húfó. Oda akartam menni, és nagyon sokszor már a vonat, vagyis még a vonaton voltam, és mondta az illető, hogy ne is menjek oda, mert én Azt, most én nem tudok önnek segíteni, ne haragudjam. 8 órakor Bácska Jánossal 9 órakor pedig Szegedet kapcsolom. Márhoz egy hétre 25-én este ismét nagyon messzire jött ember, Bakácsal Filippoval és Velem az Aquarium Club Goldbárjában, tehát 25-én hétfőn este. A 2017. szeptember 18-án hétfőn. Nem lennék boldogtalan, hogyha hírét vinnék a műsor jelenlétének, mert akkor talán több telefon lenne, vagy ha kevés lenne, az se olyan lenne, mint az előző. Hogy miért nem lenne olyan, mint az előző, azért mert az illető nem jutna a szóhoz. Arról beszélgetni, hogy van-e annak jelentősége, hogy Belgrádban tennap melegfelvonulás volt, és azon részt vett a szerb de ez nem az a műsor lesz itt az elkövetkező időben, hogy bezzek Szerbia vagy Hollandia, mert én ezt az országot nem Szerbiához vagy Hollandiához szeretném hasonlatossá tenni, hanem. Az már jobban foglalkoztat egyébként, és arra volna idős fél kilenc után is beszélgethetünk róla, hogy mit szólnak ahhoz, hogy miután Vágó Gábor javaslata itt a korrupciós bűncselekmények elévülése kapcsán átment mindenféle jogi kapun magyarul, hogy az ezzel kapcsolatos népszavazás, hogy meg legyen, aláírás aláírásgyűjtésbe kezdhet. Erre egészen fantasztikus módon, utoljára ilyen talán a vasárnapi zárvatartással kapcsolatban történt, Gulyás Gergely, lendű vagy már létező frakcióvezető, hirtelen élére állt ennek a mozgalomnak, és közölte, hogy a Fidesz teljes mértékben egyetért ezzel, annyira, hogy hát nem is kéne ezt a népszavazást lebonyolítani, hiszen hogyha valaki ezzel kapcsolatban törvényjavaslatot nyújtana be, azt a Fidesz, ha megfelelő jogi formában fogalmaznák meg, azonnal meg szavazná. Szegény vágó Gábor, hogy ezzel kapcsolatban mit gondol, ha vágylik nincs, emiatt külön nem fogom felhívni, de az, hogy hirtelen a Fidesz mit látott meg ebben a népszavazásban, aminek következtében azt se elgáncsolni nem akarták, se hátráltatni, miközben különböző jogi akadályokon keresztül ment, mert azért nem egyből adták meg a szabad utat ennek a népszavazási kezdeményezésnek, hanem az élére álltak. Ha ezzel kapcsolatban volna véleményük, beleértve, hogy hát természetesen a logika az, hogy Magyarországon nincs nincsen korrupció, ezért aztán teljesen felesleges. Azon gondolkodni, hogy ez most az életellenes bűncselekményekkel párhuzamosan hogyan viszonyul a szabadságvesztés az életellenes bűncselekményeknek is ennek, és hogy ezeket érdemese összehasonlítani. Ezeknek a bűncselekmények az elévülését nyugodtan, majd a korrupciós bűncselekmények elévülését nyugodtan fel lehet emelni annak a éveinek számát, hiszen egy olyan ország, amely olyan tiszta, transparens, átlátható és becsületes, mint Magyarországot is jelentőség annak, hogy egy korrupciós bűncselekmény hány el. Ha ezt hozzá akarnak szólni, beleértve ennek az egész történetnek a logikájába, arra nagyjából 5 percük van, aztán természetesen valamikor később folytathatjuk 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0 os, 7 -es, 7 -es, 1 -es, 1 -es, -os es tehát 061, 4, 8, 9, és 0630, 6, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1. Csak azért, hogy majd, hogyha fölkelek innen nagyjából 9 óra tájékká, vagy magasságában, akkor elmondhassam, hogy mindazt, amit el akartam mozdani az az amit fontosnak tartok vagy érdemesnek, azt valamilyen módon megpendítettem. and 4 8 9 0 9 9 9 és 0 6 A 2017zer 18adik a lesz két de nem lesz végig olyan hideg, mint most ilyen hideg ilyen közelem majd este Függet latól, hogy sű nap föltözzenek f fel jól. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Bácska János, akivel nem fogunk téma nélkül maradni, ez egyfelől örvendetes, másrésztről szomorú. Folytassuk a beszélgetésünket többé-kevésbé onnan, ahol pénteket abba hagytuk. Egy gazdasági-bizottsági ülésről van szó a szeptember 6-án olvasva a 444 mit ír erről? A bizottság szeptember 6-ai ülésén a hét tagból négy nem jelent meg, vagy nem kapcsolta be a szavazógépét, köztük volt Görgényi is. Maradjunk abban, hogy ez a szöveg így ebben az értelemben, vagy ebben a formájában, ahogy le van írva, a kejfejáncsi számára értelmezhetetlen. Miután ezt ön elmondta, hogy ott volt, mondja meg legyen szíves, hogy a gazdasági bizottság az egyébként normális körülmények között hány tagból áll, így aztán a gazdasági bizottság üléseire hány ember megy el, ha csak a gazdasági bizottság tagjai mennek el? Hét ember áll a gazdasági bizottság, és négy főtől határozat képes. Ez a hét ember, ez Ferencváros esetében e, hogy alakul? Az önkormányzati milyen... törvényből következően több kép választott képviselőnek kell benne lenni, mint úgynevezett külsős bizottság Négy képviselő és három pártok által delegált képviselőnek hívjukat. Arról van szó, hogy négyen nem jelentek meg. Ha négyen nem jelentek meg, akkor a dolog nem működik, mert hát ugye azt mondta, hogy négy embertől szavazóképesek. Ez hogy van? Megjelentek. Négy ember megjelent csak a rominuszusz szavazásnál. Ájjjjj, ájjj. Áj, áj, magyarul hárman nem mentek el? Igen. Ilyenkor az, aki nem megy el, annak ki kell mentenie magát, vagy egész egyszerűen nem megy el oszti jó napot? ki kell menteni a magát, mert ha egy évig csinálja ezt, akkor ö, döntenek a sorsáról. a nélkül, hogy itt most megjelölnék, hogy ki mire, de ki mire hivatkozott a kitörölve, mire hivatkozott az a három ember. <gül> Különböző dolgokra nem szeretnék poénkodni. amikor valaki nem megy el a gazdasági bizottság ülésére, szeptember 6-án, akkor mit hozott fel mentségére? Bocsánat, rosszul mondtam, mert öten voltak jelen, csak kettek hivatkoztak arra, hogy ö, ö, hogy betegek, tehát az egyik betegsége hivatkozott, a másik-más egyéb elfoglaltságra. A Ellenzéki a... képviselő, önkormányzati képviselő volt-e az öt megjelent között? Volt igen. Igen, az MSZP külsős bizottsági szakért jelen volt, és ő bejelentette a szavazás előtt, hogy nem fog szavazni. Akkor, amikor ez a szavazás történt a Gazdasági Bizottságban, akkor valójában egyenként szavaztak az egyes ingatlanokról? Nem, egyben szavaztunk, nem kértek külön szavazást. Mindazok számára, akik a pénteki műsort nem követték, ugye arra nem lesz mód és nem is lenne értelme, hogy mindezt megismételjük, ami pénteken hangzott el, de valójában itt a lakásokról azért született döntés, mert egy olyan szerződése volt az önkormányzatnak és a piaci bérlakással rendelkezőknek, amely ekkor, vagy ekkoriban lejárt és dönteni kellett arról, hogy mi legyen ezeknek a lakásoknak a sorsa. Ha nem fogalmaztam pontosan, akkor legyen szíves ki. Annyiban nem is pontosítanék, csak kiegészítendő, hogy határozat idejű szerződés lejárt ilyenkor, vagy új bélőt keres az önkormányzat, vagy a régivel hosszabbit. Miután a szerződő felek kölcsönösen eleget tettek a szerződés követelményeinek, a szerződés létrehozó kezdeményező önkormányzat nem gondolta az, hogy ide más piaci bérlakásban való bérlőt keres, hanem arról volt szó, hogy ezeket a szerződéseket határozatlan idejűvé változtatja. Igen, jelenleg tudásunk szerint nem volt. Indok annak, hogy azokat a bérlőket, a több mint 5 évig fizették a piaci alapú lakbért, hogy azokat azon változtassunk azon a szeretném. Azt is tisztáztuk, hogy milyen lehetőségek álltak még az önkormányzat előtt, ugye az egyik lett volna az, hogy mást keres, a határozatlan idejűség volt-e további opció? Nem volt, mint az előbb is mondottam, vagy határozatlan idejűvé változtatjuk. Akik ott voltak jelen, Görgényi Máté személye annyiban volt megkülönböztethető a többitől, hogy ő egyébként személyében érintett volt közvetlenül, illetőleg rokoni módon. Én ezt jól fogalmaztam-e? Teljesen jól a, a nagymamája nyert 5 évvel ezelőtt a, az egyik lakásnak a bérleti jogát, Közben a nagymama meghalt, most az édesanyja a bérlő, és a képviselő úr a gyermekeivel ugyanebben a lakásban lakik. Akkor, amikor az illető meghalt, akkor azt kérvényezni kellett -e, hogy más családtak folytathassa ezt a határozott idejű piaci bérlakásra vonatkozó bérleti szerződést? Igen, ezt meg is tette, és a, a bérlő vált. Az Ekkor egyébként a Gazdasági Bizottság vagy kidönt arról, hogy ez a szerződés fennmaradhat ezen megváltozott állapotban? Ez a rendelet szerint ö, én róla. Amikor a rendeletről beszélünk, akkor ez egy önkormányzati rendelet? Igen, a helyi rendelet, igen. Ott tartunk tehát, hogy azt írja az újság, ebben az esetben a 444.hu, hogy a bizottság szeptember 6-a jülésen a hét tagból négy nem jelent meg, vagy nem kapcsolta be a szavazógépét, ami tárgyszerűen nem igaz. Nem igaz, mint említettem, ötel megjelentek. Egy az MSZT képviselő bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, tehát négyen még jelen voltak, és Görgyi Máté sem vett részt a szavazásban. Tudom, itt, kérdez... még nem, itt még nem tartunk. Azt is tisztáztuk pénteken, de ismét megkérdezem, mert egy újszülöttnek minden önkormányzati vagy bizottsági ülés új, hogy az ön emlékezete szerint ezen az ülésen szeptember 6-án a sajtó nem vett részt, illetőleg ön nem tud arról, hogy részt vett volna, ha ott volt idegen, arról nem tud, hogy az egyébként sajtó fedett volna az illető. Ez úgy nem. Magyarul az, amit a hú ír, az valakinek a tollából származik a szó értelmében. Aki, Ülvás, ezek sz... közül Aki ezek szerint vagy pontosan tájékoztatta a 444 ami a 444 nál ferdült el, vagy pontatlanul tájékoztatta a 444hu és a 444.hu más embert megkérdezve ugyanerre jutott, vagy nem gondolta az, hogy más is meg kéne kérdeznie, hanem elhíve mindazt, amit egyébként neki elmondtak, ezt szövegbe öntötte. Ez ugye elsősorban nem a pont val szemben mondom, csak hogy mindenki számára érthető legyen, vagy az ön számára érthető legyen, aki nem biztos, hogy előtte hallgatta a műsort, hanem azt, hogy ma jutottunk oda, hogy egy, a valóság és a virtuális valóság olyan mértékben fedik le egymást, ami számomra elfogadhatatlan. Tehát az, hogy szeptember 6-án egy gazdasági bizottság ülésén hányan jelentek meg, ez nem a véleményszabadságnak a része. Van egy sor egy dolog, ami a véleményszabadság része, de vannak tények, amelyekhez tényként kéne tudni viszonyulni. És még annélkül, hogy bárki bárkinek a pártját fogja, vagy elfogultsággal gyanúsítanám, egyáltalán nem tartunk kit, hogyha egy gazdasági bizottságra öten mentek el, akkor ott öten voltak jelen, és az most, hogy hányan voltak jelen, és hányan nyomtak gombot, ezt egymástól függetlenül kell kezelni, különös tekintettel arra, hogy maga a cikk egyébként meglehetősen részrehajló, tehát ennek később van jelentősége. De ha nem lenne részrehajló, akkor is van jelentősége. Görgény bent volt az ülésen, de nem kapcsolta be a gépét, így a megfelelő létszem hiányában döntésképtelen volt a bizottság. A Jelenlők beszámolói szerint Görgény itt már jelenlévők, tehát itt már több beszámolóról van szó, de hogy ki az homályban marad. A jelenlévők beszámolói Szent Görgényi Máté láthatóan nem akart szavazni az érdekeltségébe tartozó szerződésről, csak zavartan piruló arccal ült, és nem moccant. Most ez a piruló arc, ugye ez arra azért nagyon fontos, mert maga a cikk címe, amit számosan megosztottak, és nekem is elküldték, ebben még a fideszes politikus is belevörösödött, így aztán belevörösödés lesz a pirulásból, ami egyébként vagy bekövetkezett, vagy sem, de itt azért nem szeretnék minden egyes részletnél leragadni, bár megmondom őszintén, hogy van bennem késztetés, és ez nem az önvédelme érdekében van, hanem a tárgyilagos tájékoztatás Kedvéért, ugye maga a történet az úgy kezdődik, hogy a talán a Fideszes Görgényi Máté eset, a keleti képviselő édesanyja nyert a pályázaton, a valóságban viszont Görgényi Máté és családja lakik a ház emeletes lakásában, ugye itt halálról nem esik szó, Görgényi nem akárki a keleti lakásokról döntő hétfés gazdasági bizottság tagja, tehát a saját életi szerződéséről hozható döntést ezen a szerdei napon. Most azt nem folytatom. Görgény Máti látható, hogy nem akart szavazni az érdekeltségüvel tartozó szerződésről, csak zavartan pirul arccal ült, és nem moccant, míg végül Bácskai János polgármester, aki itt van a vonalban, adta meg neki a lelki erőt a döntéshez, unszólására üzembe helyezte a szavazógépét, és egy magabiztos tartózkodással hosszú távra bebiztosította a családja lakhatását. Nézzük azt, hogy ön hogyan emlékszik -e erre. Hát nem csak én emlékszem így, hanem a Jensz vagy legkésőbb ma föl fog kerülni. Vagy legyen eszaszt nekem, jó? Köszönöm szépen. Mi, mindenképpen, mindenképpen elküldöm, és ott ki is teszek a hollapot bárki elolvashatja. Az első szavazásnál mondhatnánk azt is, hogy technikai alőtt történt. Pontosabban a jelenlegi szavazó rendszer ott tart, hogy ha nem határozott képes a bizottság, akkor nem jelenik meg a, a kitetítőn és a képernyőn az eredmény. Ezt uh, korrigálni kellett, hiszen... A De ez úgy jött képét... létre az ön szerint, hogy Görgényi és se nem szavazott igennel, se nem szavazott nemmel, se nem tartózkodott, hanem egész egyszerűen nem csinált semmit? Uh, nem, kikapcsolta a gépét. Kikapcsolta a gépét. Uh, az, hogy miért kapcsolta ki a gépét, uh, az fontos vagy fontos talán? Hát az, az érintettsége miatt kapcsolta ki vélhetően a gépét, és mivel a MSZ képviselő ugyan nem kapcsolta ki a gépét, de nem vett részt a szavazásban, a gép ezt úgy értelmezte, hogy nem határozott képes az ülés. Ekkor Egy ön szerint... közbeavatkozott, vagy mi történt? Hát annyiban uh, avatkoztam közbe, hogy teremtsünk vissza helyzetet. Tehát én kértem a jelenlévő hivatali kollégákat, a Jadzóra, hogy legyen teljesen egyértelmű a helyzet, és nem csak emiatt a döntés miatt, hanem uh, ne fordulj elő az estrel hogy a női nem látni, hogy mit. Jó, valahogyan majd megint egy kicsit vagy menjen arrébb egyszer párhuzamosan tartsa másféleképpen a telefonját, mert lehet hallani, de nem állítanám, hogy százszerzalékosan. Igen. Ekkor, Igen. Most egy fokkal jobb. Mi történt ezután? Pán az a elnöke, és a bőgény a és résztet, ugyan a szavazásban, de tartos. Vajon Görgényi Máté miért változtatta meg a hozzávaló viszonyulását a szavazásnak egy ezzel párhuzamosan e, majd legyen szíves, küldje el nekem Görgényi Máté telefonszámát, aztán Görgényi Máté eldöntheti, hogy ő te megszólalni a Kejfejancsiban, vagy sem? Rendben. Tehát miért azt sejtjük-e, hogy Görgényi, Máté, Görgényi Mátének valaki adott instrukciót arra nézvést, hogy most ha bekapcsolja a gépét, akkor egyben hogyan viselkedjen, tartózkodjon, ne szavazzon, igen nyomjon, nemet nyomjon? Nem tudok róla, tehát szerintem nem. Annyi változott, bekapcsolta a gépét és tartózkodott? És tartózkodott, így van. Amivel... Egyébként azt tette lehetővé, hogy őt az ügyben ne lehessen megszólni, vagy legalábbis egyenes módon ne lehessen megszólni, részrehajló volt egy olyan szavazásban, amelyben ő is érintett volt. Igen, miközben a mszp képviselő jelenléte, tehát ő nem tartsoltak ki a gépét, de nem szavazásá miatt egyébként határozott képes lett volna a bizottság, de mivel nem látszott a képernyőn, ezért kellett, szavazás. Elnézést, de... most már kezd, kezdek az zauradni. Hány szavazás Én... volt? Egy, kettő vagy három? Kettő, kettő szavazás volt. De most a másodiknál tartunk. Másodjára, amikor Görgény Imáté bekapcsolt és tartózkodott, akkor ez a külső szocialista képviselő hogy viselkedett? Ugyanúgy, mint addig bekapcsolva hagyta, bekapcsolva volt a gép, de nem beszélsz a szavazásban. Te tartózkodni se tartózkodott? Nem tartózkodott. E, azt mondjuk Görgényi Mátétól kell megkérdeznem, hogy ő egyébként miért nem ezt a megoldást választotta, hiszen hogyha egyéb iránt ő se nem nyom igen, se nem nyom nemet, se nem tartózkodik, hanem bekapcsolva hagyja a gépét, akkor megint egy érvénytelen szavazás jön létre, ha én jól értem. Nem, nem, nem fordítva, nem kellett volna, hogy bekapcsolja a gépét ahhoz, hogy érvényes szavazás legyen, hiszen a külső SMS-es képviselőgépet bekapcsolva volt ugyan. A bekapcsolva gép, lehet, de a bekapcsolt gép az önmagában elegendő ahhoz, hogy őt jelenlevőként számolják el? szó szerint így van a törvényben. Igen. Ja, értem. értem. Oké, okay, rendben van, akkor, akkor ez ígyben tájékozatlan voltam, de ez, ez fontos. Magyarul egyébként azt is megtehette volna Görgényi Máté, de most már megint elég hosszú ideig beszélünk, helyette már pedig ezt ugye neki kéne megválaszolni, hogy ő is dönthetett volna úgy, hogy részt vesz a szavazáson, úgy, hogy bekapcsolja a gépét és úgy hagyja. És nem, és nem tartózkodik, de ha jól értem, ha ezt a megoldást választotta volna, és nem, és tartó, és nem tartózkodik, hanem csak bekapcsolva hagyja, akkor ugyanaz a döntés születik, mint egyébként bekapcsolja a gépét, és tartózkodik. Így van. Tehát az, hogyha egyébként bekapcsolja a gépét, és nem tartózkodik, ha nem, ha nem tartózkodik hanem nem csinál semmit, az érdemben nem befolyásolta volna a szavazás végeredményét. Érdemben nem, csak legfeljebb egy tartózkodási tartózkodás ilyen. Így, így, így, de ugyanaz a döntés született volna, mint így, hogy bekapcsolta és tartózkodott. Így van. Volt-e unsolás? Nem szók róla. Azt ugye már mindenkinek a, a, a, a, a, a az egyéni nem tudom, micsodájára bízzam, hogy egy magabiztos tartózkodással hosszú távra bebiztosította a családja lakatását. Nézze, ez nem egy perelhető mondat, és én nem is perelnék. Uh, Ugye azt írja itt Baranyi Krisztina, aki egyébként részt vesz a műsor elkészítésében, csak e-mailen azt mondja, hogy miért kellett kétszer szavazni, nem volt határozatképesség. A nem volt határozatképesség, az azzal volt összefüggésben, hogy nem volt bekapcsolva a gép? Határozatképesség volt, csak a gép úgy értelmezte a kikapcsolt gépeket, illetve a bekapcsolt gépbe nem szóval, hogyha nem lenne. Uh -huh. ez, a, ez a technikának a hibája dolgoznak rajta, ez más kormányzatban is a Kicsit szisztém, is, van, is, tehát... is, is ismét valamit csinálni kéne a telefonjával, mert ha már legalább kettel hallgatjuk a műsort, a Baranyi Krisztina, meg én, akkor azért nem ártana, hogyha hall, hallanánk is jobban. Igen? Igen, tehát, tehát jelenleg ott tart ez az eszköz, amit sok más önkormányzatban is használnak, hogy az ilyen esetekben nem jelez ki semmit. Közben a társadalmi jó, de, ha jól értem, azzal, hogy valaki szólt Görgényi Márténak, hogy nincs határozatképesség, miközben egyébként de facto megvolt, de gyúre de nem érzékelte a gép, ugye a dejúréhoz az kell, hogy a gép nem érzékeli, ezért nincs határozatképesség, miközben egyébként defaktú ott voltak elegendően, ahhoz, hogy ezt meg lehessen változtatni, miközben mindenki ott van, szólni kellett, hogy bekapcsolja a gépét, és önmagában attól a ténytől, hogy bekapcsolta a gépét, hirtelen létrejött a határozatképesség. Nem a hatásatképesség megvolt előtte is, csak a, a gép szerint értelmezték a lévők, tehát a bizottsági elnök is, és ezért a biztonság kedvéért gondolom én vagy, hogy a helyzet egyértelmű legyen, új szavazást rendelt el, hogy Görgényi Máté miért kapcsolta be a gépét, azt nem tudom, de unszólásról sem tudom. Jó, akkor valamit megint nem értek. Nem nagyon örülök annak, hogy itt ragadunk le, de e, mintán az ördög a részletekben bújik meg, és ugye itt mindennek jelentőséget tulajdonítanak. A határozatképesség az azon múlik, hogy hányan jelennek meg, vagy azon múlik, hogy a gép hány embert észlel? Hánynak van bekapcsolva a gépe? Helyes. Tehát akkor az előbb jól mondtam, és én rosszul javított gyors. ki. Tehát magyarul hiába voltak elegendően, önmagában az a tény, hogy valaki nem kapcsolja be a gépét, az de jóre azt eredményezi, hogy úgy jön létre határozatképtelenség, hogy közben de facto elegen vannak jelen. Így van. Tehát ö, ő miatta, tehát aki bekapcsolja a gépét, az jelen van. Értem. Aki és pedig négy. nem kapcsolja be a gépét, és ott van az olyan, mintha nem lenne ott. Ez így van. Azt pedig majd Görgényi Mátétól kell meg. Az egyébként, hogy valaki szólt, hogy immáron meg kéne ismételni, mert valakinek a gépe nincsen bekapcsolva, azt egyébként kinek az ösztökélésére tette meg ennek a gazdasági bizottságnak a vezetője? Én nem emlékszem, hogy ilyen elhangzott volna, a sem tartom azért. Akkor hogyan született meg a második döntés? Hogyan vették arra rá Görgényi Mátét? Hogyan vette észre Görgényi mátét? nincs bekapcsolva a gépen, majd bekapcsolta? Szerintem ő tudta kezdettől fogva, hogy nincs bekapcsolva a gépe, hanem mivel a gép úgy vette, hogy hatázatképtelen az ülés, mert csak három adtak le szavazatot, miközben négynek volt bekapcsolva a gépe, köztük Görgényi Mátének az első szavazásnál nem, ezért az egyetlenül helyzet miatt újra szavazást rendeltek el, mint az elnök, és ezután Görgényi Máté szerintem nem tudván, vagy nem végig gondolván de ez csak az én véleményem, bekapcsolta a gépét szavazásnál. azt is értem, de akkor most, ha jól értem, és aztán tovább, meg kezd nagyon piszlicsári lenne az egész belejt, vagy még egyszer arra kérem, hogy küldje el a telefonszámát, majd elmondja a Görgényi Máté, hogy részt akarja benne a beszélgetésben és arra kérem, hogy ne is unszolja, ha részt vesz a nem vesz részt azt is tudomásul veszem, de ezek szerint ez egy olyan szavazási sor volt, ahol előtte is be volt kapcsolva a görgényi máté gépe, utána is be volt kapcsolva a görgényi de az első szavazásnál pont nem volt bekapcsolva. Nem, mert. Van, nem. De azt kérdezem, nem volt. hogy előtte volt-e olyan szavazás, ahol a Görgény Máté szavazott, akkor tehát be volt kapcsolva a gépen, majd ezt követően kikapcsolta? Így van, ez, ez végig így volt. Minden szavazásnál be volt kapcsolva a gépe. gépe Jó, tehát akkor nem, hogy tőle kérdezni, hogy miért kapcsolta ki, hiszen önmagában az, hogy valakinek be van kapcsolva a gépe, az még nem jelenti azt, hogy mi hogyan szavaz. Jó, ezt majd akkor tőle meg fogom kérdezni. Vissza a a cikkhez, ugye ez így szól, biztosított a családja lakatását Eközben Ferencvárosban igen. Ez ilyen indexes fordulat ugyan, hogy Eközben, de ezt most nézzük el. Azzal, hogy szavazott, azzal megvolt a megfelelő létszám, és átment a gazdasági bizottságon ez a döntés, és ezek a szerződések, amely korábban határozott idejűek voltak, határozatlanokká váltak. A mondat első fele már előtte is megvolt az első szavazásnál, de erről beszéltünk eddig. De akkor mi, akkor, akkor mi múlt a második szavazás? Azon, hogy a technika nem mutatta az első szavazásnak a helyes végében. Jó, de a, a döntés lényege az, hogy ezt követően azok a szerződések, amelyek korábban határozott idejek voltak, határozatlanokká váltak. Ezt én ez tényleg rendben. Igen. Ehm, volt, itt most Átmenetleg elkanyarodunk, nem kanyarodunk el, azt vagy elkanyarodunk később, mert még van itt két irány, ahol el lehet kanyarodni. Az egyik az, hogy azzal, hogy határozatlan idejükké váltak, valójában mi történt, hiszen az egy fontos, vagy érdekes, vagy nem tudom micsoda, hogy ugye másnap, talán hetedikén, hogyha én jól emlékszem, akkor volt önkormányzati közgyűlés, és ez az önkormányzati közgyűlés változtatott a lakásrendeleten, és aki most felmegy a hollapra, azt tapasztalja, hogy a helyiség bérbeadásában benne van, hogy hogyan volt 2006. március 10-től, és hogyan változik ez 2017. szeptemberétől. Én ezt jól tudom? Hát változtattunk a rendeleten, de E ezügyben, a lakásokra... Ez így igaz, ez így igaz, ezt külön néztem, erre nem vonatkozott, de módosították ezt a lakásrendeletet. Azt kérdezem ügen? Öntől, hogy a jellegi lakásrendelet mit mond azon lakásokról, amelyek jelen pillanatban határozatlan idejűek? Milyen lehetőség nyílik meg a határozatlan idejű szerződéssel piaci alapú bérlakás esetében a bérlő számára? 2015, tehát 2015 novembertől kezdve nem engedi megvenni a fiatalapú bérlakások. Bérvénynek. Ez így van, de ezek a lakások, ezek még korábban lettek bérbeadva, magyarul ezekre a lakásokra elvileg fennáll az értékesítés lehetőségén, ezt rosszul tudom? Igen, a mondat vége, az egy hosszú mondatnak a vége az, hogy megveheti. Én ezt értem, tehát van egy olyan lehető, ugye 2010-ben született egy döntés, hogy nem veheti meg, az előtte lévő szabályozás pedig azt mondja, hogy megveheti, amiben ugye a bérlőnek kifejezésre kell juttatni a vételi szándékát, az önkormányzat pedig eldönti, hogy ezt egyébként elfogadja és eladja, vagy nem adja el, ezt eldönt, eldönti az önkormányzat, a gazdasági bizottság, vagy ön, ki a a gazdasági bizottság dönti el. A gazdasági bizottság dönti el. Magyarul azzal, hogy határozatlan idejűvé vált, azzal még csak a lehetőség nyílik meg, az pedig, hogy tényleg megveheti-e vagy sem, azt egyébként a gazdasági bizottság ezek szerint egyenként dönti el, hiszen gondolom, hogy a piaci bérlakással vagy piaci alapú bérlakással rendelkező szerződők nem egyszerre nyújtják be a vételi szándékokat. Még hogyha egyszerre nyújtják is be, úgy emlékszem, hogy a gyakorlat az, hogy külön kell eldönteni, de ebben most nem vagyok biztos. Hogy... Ebben ugyanaz a mérvadó szabályozás, mint amit egyébként előtte elmondott a Gazdasági Bizottságra? Igen. Igen. Amiben egyébként az érintett is részt vehet, csak legfeljebb nem elegáns, de még nem tartunk itt. Igen. Tehát nem mondja ki a, a, a, a, a rendelet az, hogy ebben egyébként összeférhetetlenség alapján valaki nem dönthet. Nem, nem, hát ilyet nem. Jó, hát ez mondjuk egyedi eset, nem. de jó, menjünk tovább. Eddig előfordulhatott olyan, és erről beszámolt a sajtó sőt, ugye tudtam, a maga az ügyészség vizsgálat is így jött létre, hogy valaki előtt megnyílt a határozatlan idejűséggel párhuzamosan a megvétel, a lakás megvétel ezt bejelentette, és a lakást meg is vehette, a határozatlan idejűsége szinte nem is vette igénybe, maga a lehetőség pillanatában élt azzal, hogy vételi szándékot jelentett be, és számára a lakást lehet jövés tett az önkormányzat, hogy megvegye. Volt ilyen, tudtom, jól mondom, ugye? Nem, nem ilyen egyszerű. Tehát ahhoz, hogy megvehesse, hatázatlan idejűvé kell a... Ezt mondom, ezt meg. mondtam, ezt mondtam, ezt mondtam. De jó, de annak másik feltétel, hogy a házaz társasháza alakul. Így igaz, nem, ezt, te... ezt korábban említette pénteken, ezt nem említettem, köszönöm. Oké, okay, rendben de. van. Ekkor jön elő ö, ominózus Szabúr, aki tényleg így hívnak, és aki egyébként felméri ezt a lakást, hogy eldöntsék, hogy milyen, ö, tehát hogy ő mit gondol arról, hogy ennek a lakásnak mi az értéke. Ugye ezzel kapcsolatban ö, szintén elég nagy a sajtó, ö, és elhangzik az, hogy egy konkrét esetre nézve, hogy hogyan minősít Szabóra Viola 17-ben egy 60 négyzetméteres lakás 13 millió forint értékűnek. Azt kérdezem öntől, anélkül, hogy konkrét ügyekben el akarnék veszni, mert abban a pillanatban teljesen el fogunk veszni függetlenül, hogy én teszem lehetővé, hogy ez a Viola 17-ben lévő 60 négyzetméter 13 millióért ez egyébként volt-e vagy sem, vagy hogyan van? A Viola 17-ben biztos, hogy volt, de nagyon nem mindegy, hogy mikor volt. Tehát ugye az ingatlan boom következménye, hogy Ferencvárosban bizonyos lakások, illetve nagyon sok lakásnak az ára 50%-kal is megnövekedett. Tehát nem mindegy, hogy mikor volt Ez az ingatlan És mikor lehetett? Tentában 14-15 környéken lehetett. De ha veszünk konkrét lakást, illetve mindent végigvehetjük, mert 59% Esetben döntött úgy a bizottság, hogy megteheti az De most nem tartunk ösenki. még ott, hogy hogyan döntött a bizottság, hanem az, hogy vajon mennyire reális. És én ez nem szeretnék állásfoglalni, mert nem értek hozzá. És még azt sem mondom, hogy gyanús, mennyire reális az, akár 14-ben, akár 15-ben egy 60 négyzetméteres lakást, amit egy ilyen felújított házban, piaci alapú bérlakásként eh, adtak bérbe korábban, egy ingatlan beslő 13 millió forintra értékeljen. Különös tekintettel arra, hogy ugye arról beszéltünk, korábban négy szemközt, amikor átvettük az anyagot, eh, tanár és nebuló, de most ne vegyük azt, hogy melyik a tanár, melyik a nebuló, de átvettük, eh, aztán pedig. Beszéltünk a nagyibánosság előtt, hogy nagyon sokszor nincsen párhuzamos értékbeslés, tehát egy értékbeslés van, és azt veszik figyelembe. Nézd, a bizonyos szabú úr több mint 15 éve végzi ezt a munkát Szerencvárosban, és nem emlékszem rá, hogy valaha is kétségbe vonta volna akár a szakbizottság, akár a bármely testet bármilyen nem lenne helyes, illetve a nagy értékű ingatlanoknál párhuzamosan másik egy vagy kettő. Nagy értékű ingatlan az hol kezdődik? Hát, nincs ez nincs meghatározva, de szerintem 20 milliótól. Föl. Mennyitől? Nem értem nem elnézést. Nem. Ha, hó? Én vagyok meg, Megpróbálom visszajönni, mert valami egészen pocsék a vonal, és ráadásul nem mindig szokott ilyen lenni, tehát... De jó, Arról. Arról volt szó, hogy hol kezdődik a nagyobb értékű ingatlan. Nem, nem. Való. Azt kérdeztem, hol kezdődik a nagyobb értékű ingatlan. Hát ez nincs meg, számszerűen szoktunk több értékben. Jó, én a magam részéről azt gondolom, de ez a csapost, tehát nekem ilyen jellegű jogom nincsen, hogy ha bár nem tudom, hogy ki kifogásolta korábban Szabó tevékenységét az elmúlt 15 évben kinél nem, eljött az a kényes helyzet, beleért vagy fogalmam sincs, hogy hol, hogy alakul Ferencvárosban ezt követően a piaci bér, alapú bérlakásoknak az értékesítése jó lenne, hogyha nem csak Szabó a véleményét vennék figyelembe, függetlenül attól, hogy ez még önmagában részrehajlást, nem kell, hogy feltétlenül elege, eh, lehetővé tegyen, ugyanakkor ez a technika, vagy ez az eljárás lehetővé tette azt egy önkormányzati képviselő szávára, hogy miközben elmondja, hogy ezer másik piaci bérlakásra volna, vagy ezer, ezer ember vágyik piaci bérlakásra, vagy vár piaci bérlakásra, Viola utcában egy 60 négyzetméteres lakás 13 millió forintra értékelnek, és miközben az 15 évi részletfizetésen is kiegyenlíthető lenne, végül is az önkormányzati rendelet alapján 6,5 millió forintért birtokba vagy tulajdonba kerülhetett ez a lakás, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ma olyan a közhangulat, hogy az emberek, fel lehet piszkálni azzal, hogy egy 60 négyzetméteres lakáshoz valaki 6,5 millió forint tért jut, és akkor rosszul olvastam úgy, hogy azt egyébként állítólag, mert ugye ehhez ugye nem biztos, hogy hozzáfér az újság, 30 millió forintért adják el, és így 23,5 millió forint haszonra tesz szert. Én azt gondolom, hogy ez nincs jól. Ha ez egyébként így van. Szerintem is, hogy jól gondolja. Én nem lehet hallani, ne haragudjon, valóban legyen szíves elsétálni, hát, mert. Nem már az udvaron vagyok, már kimentem az udvarra, hármas a, hármas az vagyok. El, elhiszem, amit Fört itt három. lehet hallani, az botrányos. De ez nem a, amit mond, az a botrányos, hanem a hang az. Igen. Haló? Haló? Tehát azt kérdezem öntől, hogy mit nem értek jól, akkor, hogyha egy 60 négyzetméteres lakást lehetővé... Most már egyáltalán nem lehet fölhívni, ő mással beszéltetjel jelez. Nem tudom, hogy bent van-e az irodában, mert ott még egy városi vonalat talán föl lehetne hívni. 9, 0 9, 9, 9 és 0 20, vagy 0 30 már összelek itt hülyeségeket, 6 7 1 Nem jelzik hogy bárki is telefonálna, én most felhívom Bácsely János. Egymással veszélytett jelez. Kérek szépen magamtól ide és mert... A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Életem véletlen megjavulna a... a kapcsolat, akkor mindaz, ami most esetleg telefonban befut, azt nem szeretném itt önkormányzati támogassással bonyolítani. <Szor> A Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Jó, az a kérdés, hogy akkor ez a történet, ami arról szólt, hogy 60 négyzetméter 13 millió és 6,5 millióért elmegy, majd 30 millióért értékesítik, és ezt kifogásolja a sajtónak az a része, amelyik úgy tudja, hogy ez így történt, azzal kapcsolatban, miközben ez itt most nem volt téma a lakások határozatlan idejűvé változtatásával kapcsolatban, mert a billeti szerződés határozatlan idejűvé változtatásával, de ugyanakkor a közhangulatot alapvetően befolyásolja, erről a történetről ön tud-e bármit is mondani? Hát mindenképpen annyit, hogy egy konkrét eset, 94-ben egy lakást két és fél millió értékelnek, a 2005-ben eladják 17 millióért, tényleg nagyon sokat keresett rajta valaki, de változik közben az ingatlan piac, az árak változnak. Ilyen létre a Viola utcán, lakásnál is ez jöhetett létre, de lehet kérni utólagos ingatlan szakértői véleményt, egyébként. tehát mindennek lehet... De utólagos ingatlan véle, szakértői véleményt kérnek, az már egyébként az eladás mennyiben érinti? Hát lehet pereskedni. Jó, erre a pereskedésre nem került sor, ezt most csak azért mondom, mert ugye hangulatképpen azt hozzák föl, hogy ez volt, ha nem is a gyakorlat, de ilyen előfordult, és nagyjából azt érzékeltetik, hogy egy ilyen történet is sok. Vitatkozz, nem vitatkoznék vele, hanem akkor vegyük el az összes, abban az évben, abban a hónapban, ott és a környéken eladott lakások eseteit, ezt több száz is lehet, és hasonlítsuk össze, ezt mondom. mondani. Se jogászokkal, se ingatlan szakértőkkel nem szoktunk vitatkozni ok nélkül. Eddig több ezer esetben megfelelő ingatlan adott ez az ingatlan szakértő. Ha éppen a Viola utcai lakás esetében kifogásolják, akkor azt meg kell vizsgálni. Oké, okay, egy másodperc. Ádám, melyik az, amelyik egyébként ide átkerült hanganyagként? Mert ezt most fogalmam nincsen. Igen, megvan. Jó, oké, köszönöm. Azt kérdezem öntől még mielőtt egy újabb hanganyagot lehetővé tennék, hogy meghallgassunk, hogy most, hogy az a döntés született, hogy határozatlan idejövé váltak a korábban határozott idejű szerződések, van-e elképzelés arról, hogy miután erről nem rendelkezik a megváltoztatott lakásrendelet, tehát elvileg megnyílik a lehetőség arra, hogy ezeket a lakásokat is megvásárolják a bérlők, van-e elképzelés arra, hogyha egyébként bárki jelentkezni fog, hiszen ahhoz előbb egyébként határozatlan idejű bérlakás, tehát a határozatlan idejű piaci bérlakással rendelkező bérlőnek van joga, feltetően és és ugye akkor, hogyha társbellett, tehát, hogyha a társas alakult a ház, ez a másik feltétel, Van -e elképzelés arra, hogy akkor egyébként az önkormányzat ehhez a vételi szándékhoz, pontosabban mondva a gazdasági bizottság hogyan fog viszonyulni? Hát nem tudok mind a hét bizottsági tagfejével gondolkozni, gondolom, az esetek meg a sajtó elgondolkoztatja őket, és azt szerint fognak dönteni. Én gondolom, hogy erről lesz majd egyeztetés, akivel én tudok egyeztetni az azok a képviselők, akik ebben a bizottságban vannak. Lenne, nézze, azért nem értem, hogy mit érdemes egyeztetni, hiszen egyébként maga a az önkormányzat hozhatott volna egy olyan döntést, hogy egyébként ezeknek a lakásoknak az értékesítését nem teszi lehetővé. Ilyen szabályozás nem történt. Akkor ezt követel, miért érdemes beszélni a tagokkal? Végül is a tagok eddig is a lelkismeretükre hallgatva szavaztak, vagy nem szavaztak, nyomtak igent, nemet, mentek el, vagy tartózkodtak. Ez Ezügyben milyen változás állt be, hogy érdemes bárkivel is egyébként külön elbeszélgetni? Hát aztán a saját lelkismeretével számoljon el, és aztán, miután elszámolt, tudjon beszélni a 444 hogy a tudja kinek. Hát ez, ez nem csak nálunk van, így, hát nyilván van a kormánypárti képviselők, meg nem kormánypárti. A kormánypárti képviselőkkel nyilván beszélünk. egyetlen egy dolog miatt ez nagyon Igen. fontos. Ugye ön nagyon világosan Igen. elmondta, hogy 2015-ben született egy olyan döntés, hogy a később, tehát a későbbi lakásokra vonatkozó szerződések már úgy alakultak, hogy ez az eladás nem lehetséges. Valójában az a döntés, mert szerint nem vonták be a korábbi lakásokat is ebbe a körbe, az arra vonatkozik, hogyha egyébként a többi lakást értékesítették, akkor ezt igazságtalannak tartották volna, hogy ez a folyamat ez most hirtelen megszakadjon, független attól, hogy a sajtó milyen nyomás alá helyezi a gazdasági bizottság bizottságtagjait. Én ezt jól értelmezem. Mert egyébként ez egy érthető indok, mert egyébként ugye, ha hoznak egy ilyen szabályt, akkor meg az akár megfutamodásnak is érzékelhető. Még 2015 novemberig rendeltünk szólt, hogy megveheti. aztán mi hozunk egy döntést, illetve a gazdaságbizottság, hogy nem beheti meg, ott lehet vita akár per is. De most nem ugyanarról beszélünk megint, az 2015. novemberi döntés később értékesített lakásokról szól, pontosabban Muda nem értékesített, hanem később piaci, kés olyan lakásokra, amelyeket később adtak piaci bérlakási státuszba. A korábbi lakások esetében megvolt az értékesítés lehetőség, és ezen nem változtattak. Azt kérdeztem, hogy azért nem változtattak-e rajta, mert valójában nem akartak ellentmondásos joggyakorlatot folytatni, függetlato, attól, hogy az ellenzéki sajtó ezügyben mit gondol. Én ezt jól értem-e? Igen, hát a jogász, én a jogi nyelven, én elmondtam hétköznapi nyelven. Igen. Magyarul az a körülbelül 100 lakás, ami még abban a tartományban van, azok esetében majd a Gazdasági Bizottság egyenként dönt, a további lakásoknál ez a lehetőség a Gazdasági Bizottságnak nincsen meg, hiszen az önkormányzat megkötötte a Gazdasági Bizottság valamint a piaci bérlakással rendelkező lakóknak a kezét. Jelenleg ez így van, egyébként a 100 ből még 41 lakásról van szó. 59 esetben már megtörtént. Oké, okay, rendben van. Magyarul potenciálisan ez a 41 eset még mind ott lehet az asztalán az ellenzéki sajtónak. Én ezügyben, mint csapos csak azt tudom mondani, miután én nem vagyok részt a gazdasági bizottságnak, én egy szerződő fele vagyok a 9. keleti önkormányzatnak inkluzíve, tehát a lakosoknak és az önkormányzatnak egyaránt, hogy talán szerencsés lenne, ha már ez a joggyakorlat felmarad, amit egyébként én megértek, hiszen nem akarnak ön ellentmondásba kerülni, ezeknek a lakásoknak az értékét megállapítandó talán érdemes lenne több értékbeslőhöz fordulni, azzal talán ennek az egész gyakorlatnak a méregfogai ha több méregfoga van, egyet azzal talán meg lehetne szüntetni. Igen, de ez igaz, az eddig eladott. Ebben igaza van, de, ez, de erről nem szól. Tehát ebben nem kerülne ellentmondásba saját magával, hiszen azzal, hogy hány ilyen értékbecslést fogad el, erről nincs szó az önkormányzati rendeletben. Én legalábbis így tudom. Ez így van. Avval... Megfontoljuk. Meg tehát ez az ön vonalúságát vagy a gazdasági nagybizottság, vagy az egész önkormányzat, nem azt mondom, hogy a 444.hu ajánljon igatlan szakembert, mert nem vagyok cinikus, és nem gondolnám, hogy ezt a történetet a kabaréba szeretném értelmezni. De, de bocsánat, bocsánat kabarem, az az az minden, minden, minden gazdasági bizottság és képviselőtestület és miért? Tehát az elmúlt... 5 vagy 7 évben Én ezt is, értem. Bármikor, Én ezt... akár a 444 is Én, ezt ér... volna, Én ezt értem volna, de nem hiszem, hogy ez egy jó ötlet, hogy ajánljon. Az, hogy elmegye, vagy sem, vagy hogy mások beszámolóira, hogyan hagyatkozik, az legyen a 444.hu problémája. Az pedig, hogy ön egy ilyen helyzetben azt mondja, hogy nem változtat a joggyakorlaton, de an... mert hogy egyébként az ellentmondás lenne, megfutamodás. De hogy úgy reagál erre, hogy eze, ennek okán óvatosságból, vagy körültekintésből vagy azért nem mondok ilyen szavakat, hiszen akkor korábban azt lehetett volna, hogy óvatlanul, vagy nem kellően körültekintően, de most a helyzetre ez viszonyulva, még óvatosabban, még körültekintőbben több értékbeslőhöz fordul magyarul, akkor most ugye itt tartunk azt, akkor a következő hanganyagokat szeretném önnek megmutatni. Amen. Sziasztok! Az év eleje óta egyre újabb és újabb sajtóhírek látnak napvilágot arról, hogy Ferencvárosban milyen lakás úgy, zajlik, hogyan osztogatják a fideszesek egymás között, illetve a holdudbarunkba tartozó emberek között a kerület legértékesebb lakásait, mégpedig azokat a lakásokat, amiket egyébként magyar adóforintomból, illetve az Európai Unió támogatásából újítottak föl, olyan szépen, tényleg nagyon igényesen, mint ahogy ezeken a házakon is láthatjátok. Pincétől a padlásig, tetőteraszokkal, gyönyörű, összkomfortos lakások, amelyeket nem kaphat meg ám akárki gyakorlatilag megcsúfolása zajlik annak a városrehabilitációnak, ami azt tűzte ki céljául, hogy a kerületben élő minden ember a komfort nélküli József Attilát idéző lakásokból normális élhető összkomfortos lakásba költözön. Sajnos ez megtorpant 2010 után a Fidesz helyi hatalomátvételekor gyakorlatilag saját maguknak, illetve a holdudvaroknak adták ki a legértékesebb lakásokat. Ugyanez történt egyébként a kerület legértékesebb illatvagyaival. És létrehoztak egy hálózatot, gyakorlatilag egy bardát, amivel a maradék lakásokon nyerészkednek olyan módon, hogy nagyon olcsón a kerületi rendeletnek megfelelően, ami természetesen ők maguk hozta, ennek megfelelően fillérekért kért megvásárolt lakásokat fél évvel, pár nappal, egy évvel később 30-40 millió forintos haszonnal adnak tovább, így nyerészkedve a közvagyonon a mi minden egyes adóforintunkból felújított lakásokat. Ezt a házat, a Tűzoltó 66-ot nem véletlenül nevezik a kerület házának. Gyakorlatilag alig van itt olyan lakás, amely nem köthető valamilyen módon, vagy a fideszes önkormányzati képviselőkhöz, korábbi önkormányzati képviselőkhöz, fideszes holdudvarhoz, vállalkozókhoz. Ebben a házban most olyan, önt, olyan döntés született például, hogy az egyik itt lakó mostani képviselő a saját édesanyjának szavazta meg a bizottsági ülésen, hogy határozottan jövő változtassák az itteni bérleti jogviszonyát, amiben megáldozott annak, hogy a saját maguk által adott rendelet szerint fülérekért meg tudják vásárolni ezeket az iratlanokat, és én a piaci ár töredéké nyújthassanak hozzá közvagyonhoz. Ugye Baranyi Krisztinát lehetett hallani a saját Facebook oldaláról. Baranyi Krisztina nyilatkozott egyébként a Havas a Abban van egy külön bejátszás, ami nem egyezik meg a mostanival, azt azért nem idézhetem, mert én ahhoz nem kértem engedélyt az ATV-től. Ott egyébként ezt követően összemosva a 9. kerületi történetet az első kerületi történettel, Sándor a Latman, Tamás, Várodi Júlia, Kukorelli Endre egy olyan témával kapcsolatos zagyvállás produkál Havasherik vezetésével, ami a témának olyan mérvű nem ismeretével párosul, hogy én azt most itt egy TV kritika tárgyával nem szeretném tenni. Egészen elborzasztónak találom, Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem én az, aki békét teremt ön és Baranyi Krisztina, vagy Baranyi Krisztina és ön között, nem fogom tudni ezek után megtenni azt, hogy ne beszélgessek vele, beleértve, hogy az önkormányzati döntéseket ő végig úgy mondja, hogy olyat hozott a Fideszes banda, ami nekem ugye végképpen nem szavam járás, miközben ezeket a rendeleteket ő is meghozta, legfeljebb leszavazták. Tehát akkor ugye azt lehet mondani, hogy ilyen, ilyen döntések születtek, amelyeket egyébként ezt követően, hogyha valaki nem tudja a sajátjaként elfogadni, azt megértem, de attól az még egy olyan döntés, amely ugyanaz, mint a bíróság az emberet vitatkozik veled, de attól az még ránézve kötelező. Én csak azt szeretném önnek mondani, hogy minden egyes történetet mi ilyen részletességgel az elkövetkezendő egy évben nem tudok és nem is akarok követni. Olyan mértékben vagyok kiakadva ezen az egészen, és nem csak azon, hogy adott esetben, tehát nem, nem, nem csak amiatt, ami egyébként ennek a beszélgetésnek az apropója, hanem ennek, ennek örvén olyan csúsztatások, ferdítések, gormada forduljon elő egyébként különböző személyek jóvoltából, amit nekem kéne eltakarítani, annak érdekében, hogy tiszta vizet lehessen önteni a pohárba, hogy utána érdemben meg lehessen ítélni ezt a történetet, hogy ez, ne, ez nekem, hogy mondjam, ez az én dolgom, de miután ezt megteszem, holnap keletkezik egy ujjabb, ujj, ugyanilyen történet, és, és az, én az Aegisztus isztállóját naponta nem tudom és nem akarom takarítani nekem, ahhoz nincs se erőm, se kedvem. Egészen elképesztőnek találom. Nem örülök annak, hogy önt Fideszes Bandának nevezik, és nem örülök annak sem. Természetesen nem örülök, azért, tehát nem örülök de teljesen mindegy, hogy örülök neki, vagy sem. De ma már kisztényként kezelni az, hogy Görgényi Máti által határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező lakást eladhatóvá válik, ez egy olyan dolog, amit azt gondolom, hogy nem engedhet meg valaki magának. De ezt nem önnel kell megbeszélni. És felvett 654.112 kommunikációs szakembert valaki, nem fogom tudni megakadályozni azt, hogy a hangulatának vagy az elkötelezettségének megfelelő cikkeket írjanak újságírók különböző helyeken, beleértve vagy engem avval vádoljanak meg, hogy én nyilvánvaló azért mondok másmeri mert én önkormányzati szerződéssel rendelkezem a 9. kerületre. Hát sok mindent lehetne mondani, de ezt szétfeszíteni a műsor kereteit, ezt is mondhatnám, de tételesen öt... De itt az öntisztességéről is szó van, hát ugye e, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy hogy önnek jó fiú vagy rossz fiú? Hát de nézve, látja, hogy a sajtóperekkel hogy állunk egyáltalán azzal, hogy a, ezeknek a képviselőknek öt éven keresztül 24 szer volt alkalmuk, kifejezetten uh, módosító, javító javaslatot beletenni a rendeletbe. Egy nem dolgot én az ön helyében megtennék, azon kívül, hogy több értékbeslőt uh, alkalmaznék, meghívnék mindenkit arra, amikor egyébként van egy ilyen döntés, hogy értékesítenek lakásokat, vagy ebből kapcsolatban a gazdasági bizottság összeül, oda elhívni mindenkit belé, vagy én is el fogok menni, hogy még véletlenül se fordulhasson olyan elő, hogy miközben a 444.0 nincs ott, jelenlevők tájékoztassák, akiket egyébként nem fednek fel. Ez non. De ha meghívnék mindenkit, az fennáll az önkormányzatiság óta. Én ezt értem ebben, van, hogy mondjam, tehát hála jó Istenek, most egy egészen más folytatom, nem fogom meghallgatni a hallgatók véleményét, de ez, ez, ez, ez mint ha a saját ürülékemben vajkálnék, hogy megtaláljak benne egy aranygyűrűt, amit lenyeltem. Nonsense. Arra kérem, hogy legyen szíves, segítsen Görgényi Máté nyomára bukkan és legyen szíves, ne adni neki tanácsot, hogy álljon velem szóba, vagy sem, ő el fogja tudni dönteni. Nem mondom, hogy erről még egy beszélgetés nem lesz, negyedik biztos, hogy nem lesz. Rendben. Nagyon sajnálom az apropót. Nagyon. Sajnálom, hogy, sajnálom hogy a korábbi minősége a beszélgetésnek már, mint a hangminősége nem volt ugyanilyen. Én olyan, és egészen elképesztőnek találom azt, amit azt az ATV-ben egyébként számomra mérvadó emberek ezügyben összezagyváltak, vállalva ennek az összes jogi és morális óta. még csak nagyon érdemes Nem erről van szó, arról van szó, és még azt sem mondom, hogy az első kerületi joggyakorlat mindenben követendő, vagy mindenben követendő a kilencedik keret, de hogy olyan hangulatot keltsen a sajtó, ahol már az ember a hangulat miatt nem fogja tudni, követni objektíven a történetet, az nonsense. Tehát így nem arról van szó, hogy mindenben melszélességgel állok ki ön mellett, hanem arról van szó, hogy van a dolognak egy kezelése, amit ha a sajtó egyébként eldurvít, akkor utána nem bonyolítható le. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Köszönöm én is. Viszont hallásra. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. vagyunk el, hanem se baj. Én De adásban kire... van. Adásban vagyok. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Ti úr, De ez a szerecsem mozdatás... Nem... nincs szerecsem Konkrétan mondja meg, hogy mi az, amit kifogásol, és akkor konkrétan fogunk tudni vitatkozni. A szerecsem egy olyan kifejezés, amiben komplexen össze van vonva valami, amit közben valaki nem részletez. Nem, rendben van, igazán van, bocsánatot kérek, konkrétan az a kifogásom, ami a kifogása önkormányzati képviselőknek ö, re játsza ö, a tisztelt polgármester úr a lakást, és valóban ez egy, ez egy múti, tisztában, múti, múti, van az, tisztában van azzal, hogy hány ilyen történet van, és hány olyan érintett van benne, aki közben önkormányzati képviselő. Én, én ha ezzel nincsen tisztában, akkor arra kérem, hogy ne mondjon olyan általánosítást, ami nem felel meg a valóságnak. Ha azt kérdezi, hogy a gazdasági bizottságnak lehet-e politikai felelőssége abban, hogy olyan döntést hoz, amelyben részrehajló saját maga irányában, ez egy olyan kérdés, amire én esetleg tudtam volna válaszolni, ön azonban ezt a kérdést nem tette fel. Hangulatkeltéssel ebben a műsorban senki nem fog foglalkozni vagy egészen addig fog foglalkozni, amíg én egy készüléket nem hozok, vagy önök fognak engem leoltani, ha én leszek az, aki hangulatkeltéssel foglalkozik. Más műsor esetében habosítással. Egy 41 perces összeállítás következik, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy negyed óránk van, hogy beszéljünk arról, amiről részint csütörtökön részint pénteken volt szó. Arra kérem önöket, kizárólag olyanok telefonáljanak, vagy ne telefonáljon bárki más, akit egyébként befolyásol, minimalisan a téma ismerete, tehát az, hogy önök föl vannak háborodva, azzal nem tudok mit kezdeni, azzal tudok mit kezdeni, hogy a felháborodások a szavakba öntik, és azok a szavak olyan mondatokat eredményeznek, amelyek ténytartalmokat tény illetően helytállóak. Figyelek, és természetesen a beszélgetésre, Görgény Mátéval a rendelkezésre áll, megcsinálom, és lesz egy önálló beszélgetés Barany Krisztinával is. Utána kiszállok ebből, mert magam szégyellem ezt az egészet. Beleértve, hogy szinte reménytelennek tartom azt, hogy ebben tiszta vizet lehessen önteni a pohárba. De most egy negyed óra áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy akár holnap folytassuk. 061 489 és 0636771161 Baranyi Krisztinát arra kérem, hogy most ne telefonáljon, vele egy önálló beszélgetés fog készülni. Itt önök telefonálhatnak, ha egyébként van véleményük, és azt pontosan meg tudják fogalmazni. Úgy, hogy arra érheagálni tudok. 061 4 9 Üreget. Jó reggelt kívánok! Fialak, mendig tartanak magunknak mikrofon? Fialak, mendig tartanak magunknak? Nem értem a kérdése. Hát az borodott magam maga, mindenkit ki Miben oktattam ki bárkit is? Mindenkit ki miben oktattam ki bárkit is? Mindenkit maga elmondja, hogy mit takar hajlani. Elnézést, mondja meg konkrétan, hogy, Elnézést, meg konkrétan, hogy ki, kit mire oktattam ki. mondja konkrétan, Mire ki? Az előző mondataiban. De mire oktattam ki, és kicsodat? Mondatai... De mire oktattam Vagy ezt tegyük ki. Ha le lealkítaná... a... Jó, rendben van. Ez az ön kérdé... felfogása, de megmondani, hogy a konkrét ügyhöz van-e hozzászólás, amikor le kéne alakítani a rádióját, mert kétszer nem lenne jó mindent hallgatni Na most is oktat. Azt létség meg, hogy én ezt, ha nem is nagy előszeretettel, de izgatottan csináltam 2017 márciusáig. Ehhez most nincs sok kedvem. Nem tudom, tehát én semmi más nem szerettem volna, mint 2017 szeptemberében visszaszállni a Kejfejáncsiból. De nem ebben. Jó reggelt! Jó reggelt! A kérdésem az, hogy ezzel kapcsolatban, hogy van valahol egy nyilvános, hogy kiknek, kiknek szevasztanak az önkormányzat képviselőséget lakások bérbeadását, Egységesen, egységesen, tehát mindig egy, egy halom felett döntenek, és akkor az egységesen vonatkozik azokra is, akiket kifogásol a sajtó, és vonatkozik egy sor emberre. Belétezik egy ilyen lista? Tehát van vala, nyilván, nyilván, nyilvánosan mondjuk interneten, vagy a, a, a, az önkormányzó honlapján közzétett lista, ahol látjuk azt, hogy kikre akartak szól, tehát mi volt a, a kiindulás, és mire jutottak? Most nem értem a kérdést a pont, hogy hát, ad, olyan olyan egy, point, hogy egy, egy ö, ilyen alkalommal szóval, különböző, ö, ö, a, két, a, ö, a következővel kapcsolatban lehetnek listák, nem tudom, tehát azt meg kell majd kérdeznem, ugye a lista ez egy rossz szó, csak ugye manapságban is jelent. Beten, tehát akkor beten, egy felsorolás ugye, hogy milyen, mi volt az a 100 lakás, ami piaci bérlakás volt még, és ugye akkori szabályozás szerint lehetővé tették az értékesítését Kik voltak a gazdasági bizottság tagjai, azt teljesen nyilvánvaló, hogy lehet, -e tud, lehet tudni. Az, hogy kik azok, akik megkapták ezt, hogy erről van egy névsor arról a százról, biztos van, arról is gondolom, Az, az, az valószínű, azt az, az, az meg fogom kérdezni, Uh, és az, hogy egyébként ők egyénileg hogyan fordultak, ezt követően, ugye most mondta bácska, János, hogy 41 lakás van még, tehát 59 lakás esetében tudjuk azt, hogy azoknak a sorsa dölt el, hogy mind az 59-et megvették-e, vagy sem, ezt nem kérdeztem meg, tehát az a kérdés, hogy az 59-nek az értékesítésével kapcsolatban van-e nekünk jogunk ezt megkérdezni, uh, hogy ez mennyire adatvédett, vagy sem, beleértve, hogy milyen összegért és hogyan? ezt nem tudom. erre kíváncsi. Mm -hmm. illetők arra kíváncsi, hogy arra kíváncsi, hogy az 59-ből hány az, akit egyébként kifogásolni lehet? É, én, nem, én, nem, én nem, én nem gondolom, hogy valaki is kifogásolhat. akkor mi, akkor mi, mi a kérdés? Kapták, milyen feltételekkel, tehát, tehát, De várjon, itt most több dologról van szó, szóval, mert az, hogy milyen feltételekkel, mindenki ugyanazzal a feltétellel kapta. Felmérték, és annak az, az értékének a felér vásárolhatta meg. Tehát itt, itt abban, abban nincsen, abban nincs különbség. Ezt értem. Uh, uh, uh, milyen, igen, ez, ez öngörölt. De van egy. Van, lehet, lehet egy névsor, vagy lehet egy, egy, egy. Tehát nyilvánvalet az valahol, hogy valahogy kapták meg, honnan. Uh, hogy, hogy jutottak az információ. De hogy nincs hogy információ, könyörgöm, ha. Tehát hatá... látja, ezek azok a kérdések abban a pillanatban, hogy határozatlan idejűvé válik, a korábbi szabályozás értelmében megvehető volt. Azt kellett még, hogy társasház legyen, és utána a gazdasági bizottság döntött. Ennyi. De nincs külön lista. Ee, világos. De mondjuk maga meg én, vagy bármelyikünk elvileg még azelőtt, hogy ezeket a lakásokat kiosztották, vagy, vagy odaítélték valakinek, már bocsánat, ez a kiosztás szót mondom tudhatod-e arról, hogy egy ilyen folyamat zajlik, és ebben Nem, az nem, az nem az ezeket ételem. a lakásokat meghirdették, jelentkeztek rá, azt is elmesélte a polgármester, hogy milyen feltételek mellett, és látja, az egy nagyon jó kérdés, de arra azt hogy nem tette föl, én pedig ennél semmilyen tanulói nem tapasztaltam, hogy annak idején, amikor, ezt a száz, amikor erre a száz lakásra megkötötték a határozott idejű piaci bérlakásra vonatkozó szerződést, akkor bármit kifogásolt volna a sajtó. Aha. Igen. Igen, Tűnik hát, utána már könnyű kifogásolni bármit, hiszen ott van az eredendő bűn, ha van, már pedig ott lehetséges, hogy volt részrehajlás, és most a, a, talán ott volt, de ezzel kapcsolatban én nem tudok arról, hogy a sajtó bármit kifogásolt volna. Beleértve, hogy akkor valószínűleg minden jogszerű volt... Az volt a kérdés, hogy vajon a gazdasági bizottság, vagy azok, akik, el, akik elfogadták ennek a százalatot, mert korábban volt olyan, hogy valaki olyan mennyiségű pénzt ajánlott érte, amit nem akartak elfogadni, mert az egész egyszerűen nem volt életszerű. De ott olyan emberek jelentkeztek, akik egyébként, akiknek a jelentkezését, amikor elfogadták, ott kellett volna egy olyan tehát ott kellett volna jogszerűen kifogásolni bárkit is, de erre vonatkozóan is még egy plusz műsort megpróbálok csinálni, beleértve, hogy akkor azokba a papírokba beleártani magam, különös tekintettel, hogyha nekem egyébként jogom van beleártani magamat azokba a papírokba, hát halványlilag nincs. Igen, igen, igen, igen. Jó, hát köszönöm egyelőre, azt gondolom, hogy... Dako válaszoltam a kérdésére? Igen, hogy itt tartunk. itt tartunk, igen. 061-489-0999 és 06 36771 Hajlandó vagyok egyébként a mai szegedi anyagot szerdá leadni. Holnap Hargitai András lesz. Jó reggelt! Jó reggelt, Tünyi Zsolt. Én egyetlen egy akilles sarkát látom, ennek az egész történetnek, méghozzá az az egy szem ingatlan becslő. Szóval az, az furcsa nekem, hogy egy emberrel dolgozik évek óta, mióta ez a Fideszesen Nem, 15 éve, ezt rosszul látja. Az előzők kisebbvel tehát a, a, a gegességfélet vezett társaság is. Hát akkor az elég baj, hogy ők is csak egy ingatlan Jó, de van, a... oké, rendben van, de most erre mit lépjek? Hát a másik dolog meg az, hogy az elgondolkodtató, hogy hogy tévedhet ekkorát, hogy és 12,5 millióra becsül, és közel 30 millióért két hét után eladják. De ekkorát nem lehet tévedni. Hát nézze, annak idején, amikor a családcsi bérlakások megvásárlása tömegesen ment, akkor egyébként ez egy általános gyakorlat volt. Ez, ez, ez akkor ez igen, el... de ez most történt. Én ezt értem, de attól ő még... Erre nem tudok önnek mit mondani, de még egy pillanat. Azt is tudnia kell, hogy ezek az összegek azokra is állnak, akik egyébként nem vádolhatók meg azzal, hogy a Fideszes önkormányzathoz tartoznak. Ott ugye soha nem kifogásolt senki semmit. De ez a baj. Én, én, ezt, én, én nem, nem akarok leragadni, de ebben hogy... Önnek, a... ebben, ebben, ebben önnek igaza én ezt kifogásoltam. Itt arról volt szó, hogy Szabó János, itt Szabó Jánosnak hívnak, de itt most nem a vicc, 15 éve dolgozik, nem gondolták agályosnak, Őt 15 éve alkalmazza az önkormányzat, Bácska János nincs 15 éve, Bácska János tudtam, hét 7 vagy 8 éve van. Nem igen. alkalmazza a Szabó János, de ne csak őt. Én ezt értem, de egy korábbi joggyakorlatot vett át, illetve én nem tudok az ellenkezőjéről. Ebben önnek igaza van, valami folytatódott, amit az előző önkormányzat is ugyanígy tett. Igen, itt, itt a, a, a rák a dolognak, hogy miért. Hát azért mert, mert, azért, mert az előző önkormányzati vezetés sem tartotta aga. Nagyod el fiatal hát ezer dolgot megváltoztattak, amit az előző. De, de őt, értem, de, de, de, de, de ez, ez most nem logikus, hiszen ők egyébként, hogyha átvesznek egy gyakorlatot ember ők korábban nem találtak semmi kifogásolni valót, akkor miért akarják megváltoztatni, hogyha az addig működött? Igen, ebben, ez, ez, ez a fura, hogy nem találtak kifogásolni valót. Én ezt értem, van. de ő most egy jelen helyzetből következtet vissza, nem pedig az akkori logikát követi. De, ő, én, a, én a jövőre szeretnék. De a jövőre nék, kapcsolatban ő. elhangzott a mondatam ember az mondta bácska János, hogy elgondolkodik rajta, miközben én hát igen, egyébként... gondol igen, ez gondol... De, De én, ezzet... tudja? én ezt értem, csak azt értsem meg, hogy egy olyan rossz hiszeműség van az ön feltételezésében, amely rossz hiszeműséggel az előző vezetés nem illették, mert ott ilyen probléma, mint most, vagy nem vetődött, vagy ha felvetődött, az jelenleg nem beszélgetés tárgya. Nem, nem rossz hiszeműség, ez realizmus szerintem. Hanem, hogy meghallgatod. Én is. 061-489-0999 és 06-3677-1161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném, hogy van arra, hogy... Nem lehet hallani. Igen? Azt szeretném ebből kérdezni, hogy tud-e arról, vagy a polgármester úr kezében van-e olyan statisztika, hogy hanyan kaptak ilyen kedvezményes lakást, és hanyan, hány kedves ö, vásárló adta el. Tehát hanyan nyerészkedtek ezekkel. El és ezzel, ezzel, ezzel, el ezzel... De, de ön pontosan hallotta az adatokat. 100 lakás van az állományban, ebből 59-et tettek piaci bérlakásra, vagy tettek határ, vagy, ö, értékesítettek már, és 41 lakást még nem. Nem erről, nem ez volt. Bocsánat, de milyen statisztikáról le... beszél? Hány ember megkap, és hány ember adta tovább? De most... Tehát hány ember nyerészkedett Gondolom, ezt meg lehet tudni, és a, a, a, a, az elekődmi szakadóban az, az lehetséges, a de két de... év után eladta, vagy három év után eladta. De azt ugye, az, az, az, ön se gondolja komolyan, hogyha egy önkormányzat eladhatóvá tesz egy lakást, akkor annak az önkormányzatnak követnie kéne annak a lakásnak a sorsát. Én értem azt, hogy ez a gondolat önben miért született meg, de ez egy önkormányzatnak nem dolga. De ezt ön se gondolhatja komolyan, könyörgöm, hogyha ön elad egy lakást, és azt a lakást valaki ötször annyiért el tudja adni később, ahhoz önnek semmi köze nincsen, hogy egyébként a következő mit tesz lehetővé, az lehetséges, hogy ön egy balek volt. Az a kérdés, hogy egy szándékos balekság volt-e annak idén az önkormányzatnál, de az, hogy a további értékesítések sorsát e vagy sem, az nem egy ön... Be Beledughatjuk a fejünket a teljesen teljesen. van. ön az elején azt mondta, hogy érti a kérdésemet, ön is nagyon jól tudja, hogy én ezt miért kérdezem. Én ezt értem, de ön komolyan azt gondolja, hogy az önkormányzatnak egy konkrét lakás történetét követnie kéne azt követően, hogy értékesítette? Nem, az önkormányzatnak olyanoknak kéne adni ezeket a lakásokat, akik rászorultak, és nem önkormányzati. Akkor uram nem, képesen... nem tudja azoknak értékesíteni, hiszen Agy már. De most még mondhatok egy mondatot? Hát ezek azért kedvezményesen átadott lakások, ha nem tévedek, ugye? Mi az, hogy kedvezményesen átadott lakások? Kedvezményesen értékesített rátoruló... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, uram, ezek nem... Ezek, ezek, ezek, de, uram, de, nem de amit mond, az nem igaz. Azok a szociális bérlakások. A piaci alapú bérlakások nem ilyenek. Tehát akkor egy piaci alapon... Leárazott, ahogy, ahogy az előző telefonáló is mondta, meg ő is mondta, teljesen jogosan, ö, áron alul eladott piaci bérlakások, amik lehet nagyokat nyeréskedni, hajrá. És ez a 9. kerületben... Uram, uram, uram, ön tudja, hogy ezek a piaci bérlakások, hogyan lettek piaci bérlakások, vagy az teljesen figyelmen kívül hagyja, miután én ezzel immáron órák óta foglalkozom. Emlékszik még rá, hogy ezekből hogyan lettek piaci bérlakások? Gondolom, emlékszem, Barony Krisztina is elmondta. Nem, hogy nem. Ön lett? elmondaná, hogy emlékszik arra, hogy ezekre a piaci alapú bérlakásokra szó, hogyan tettek. Szó, szó szerint nem tudnám elmondani. Most arra elmondani, is emlékszik, hogy... hogy hogyan lettek ebből a piaci alapú bérlakásokból megvásárolható lakások? Úgy, hogy az őrformázat hozott egy, egy, egy döntést, hogy, hogy a határozatlan időre felemelte ezeknek a lakásoknak a... a, a kiasztását, vagy a birtokban vételőt, a értelőd, határozott időről Így lettek. Így úgy lettek. Reménytelen. Erről beszéltem önöknek. És természetesen ez rám nézve is reménytelen. Tehát amikor én végigvettem Császi Zsol történetét Mihályi Péterrel, természetesen rendelkezésem ráhatott volna egy másik 28 oldalas tanulmány, ami pont az ellenköziét mondta volna ki, és én végigvettem volna azt is. Se a mostani, se az előző hallgatónak a jó nem vonom kétségbe keveri a szezont a fazonnal, de neki nem is az a dolga, hogy ezt a történetet ilyen módon értse, hanem azt értse, vagy azt, tehát átélje azt, hogy ez számára egy tiszta vagy nem tiszta történet. De mintha van benne egy elhatározott szándék, a tekintetben, hogy ez nem egy tiszta történet, ehhez választja az érveit, és én hiába mondok neki bármit, a legfinomabb az, ha azt mondja, hogy a, homo, a homokba dugom a fejemet. Ez az, ami évekkel ezelőtt nem így zajlott. Évekkel ezelőtt nagyon sok jóindulatú ember telefonált be, mérsékelt tényanyaggal. De ez már a teljesen megváltozott. És ez ezügyben a tévé és rádió olyan táptalajt biztosítanak ezeknek az embereknek, hogy én nem tudok már mit tenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Háló? Ha jó reggelt! Jó reggelt, Fialó úr! Igazából azon a kérdésem, hogy mi történt önnel? el? Miért változott meg az a fiala fia, fia, úr, aki... Jó, most már szerdán fogom leadni, most már végigveszem ezt, hogyha lesznek telefonok. Ugye megváltoztam, nyilvánvaló, hogyha én egyébként ebben a történetben x mértékig védek egy fideszes önkormányzatot, akkor megváltoztam. Tehát egész egyszerűen egy elvtelen magatartást tanúsítok, hiszen képes vagyok a védelmembe venni valakit tényanyag birtokában, amely tényanyagtól valaki eltekint, de nem azt pártolom, akit ő pártolni szeretne, és akkor nyilvánvalóan megváltoztam. De kérem, hogy ezt bizonyítsák rám, és akkor mindent el fog követni annak érdekében, hogy visszanyerjem a régi valómat. 061 489 0999 és 3677 egy. Egy pseudo -lincs hangulat alakul ki ma a sajtó tevékenysége jó voltából. És ezt a pseudo -lincs hangulatot én nem pártalom. Legyen az bárki, akivel szemben megnyilvánul. Nem kell, hogy politikus legyen. Ma, amilyen módon én fellépek, arra alapvetően önök nem tartanak igényt, néhányan igen. Jó reggat! Nagyon megváltozott, mióta a gazdag lett uram. De Ehhez most nekem hogyan kéne viszonyulnom? Itt ülök egy periférián lévő rádióban, tréningnadrágban. És azt hallgatom, hogy az én gazdagságom befolyásolja a tudati... Tehát, hogy a, a, a bűsorvezetésemet. Vagy lerakja. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Szeretném végigmondani a mondatot a bácskai úrra. 70 éves vagyok, 15 éve van beadva a lakást kérenem. Tavaly nem voltam már 5 percig, mert nem ér, de Csak azért mondom el röviden. A szemembe mondta, hogy maga nem fideszes, maga nem kapat lakást. Ennyit szerettem volna mai nap mondani. És ma nagyon haragudtam rá. Ennyi a Bácskayról tudja. 70 éves, hogy 18-ran beadva a lakásom. Nem kapok lakást, mert nem vagyok szimpatikus figyeszes. Viszlát! Költője a kérdés nekem. Tőle kellett volna bármit is kérdeznem. egy 0614... 4 Szúrlakatén, nincs. Kesik. Szúrlakatén, nincs. Halló. Kesik. Halló, halló, halló. Tessék. Úgy látszik, nem is tudta, hogy meggazdagodott, hát akkor gratulálok, okos fiú maga. Nem is tudta, hogy meggazdagodott, hát akkor gratulálok, okos fiú maga. Nem is tudta, hogy meggazdagodott, hát akkor gratulálok, okos fiú maga. 061-489-0999 és 0636771161. Csak lássák, hogy hova jutunk el a Ferencvárosi lakástörténetektől. Jó reggat! Tiszteletre meghallgatja engem el, uram? Elnézsd, ön már egyszer A telefonált. vannak a Ferenc kóton laknak. Be se adják a kérelmet a lakásra, mert tudják, hogy a bácskai az életben nem ad neki lakást, tudja? Örök nekem tőle kellett volna valamit kérdeznem. 061489, 0999 és 063677161. Jó reggelt! Hálózónapot én is már telefonáltam, de gondolom ez nem probléma. Igazából igen, tőle kellett volna valamit kérdezni, ugye? És kicsikét több, több empátiát kellene a, a normális a magyar átlagemberhez viszonyulnia, mert a, a jó, nem nagyon tetszik, akkor abban, hogy egy kör egybenet, jó? Aki még nem telefonált, és úgy gondolja, hogy érdemi mondandója van, meghallgatom. Beszélgetek vele, ha van miről. 061 489 0999 és 0636771161. Jó reggelt. Halló, halló, halló. Elég világosan elmondtam. Aki már telefonált, nem. Egy kör, egy menet, ez a klasszikus Kejfe Jáncsinak is szabálya volt. Aki még nem telefonált, és még emlékszik arra, hogy ez a beszélgetés honnan indult. 0630 677 1161 és 061 489 0999. Öröjjön. 489 0999. Öröjjön. 489 Uram! Az, hogy önnek nincs más rokona, csak én, az nem azt jelenti, hogy szeretnék önnel beszélgetni viszonthallásra. Mondom viszonthallásra. Ha ez a visszhangzó telefon még egyszer feltűnik, a visszhangzás pillanatában kapcsolom ki. 061-489-0999-06-3677-1161. Tessék! Hálózó napot! Miért nem próbál meg az emberekkel beszélni? Kivel? Nyugodtan beszélni. Ne kapcsolja le a telefont, hanem próbáljon beszélni. Bár... nem csak a fideszesekkel. De eddig, eddig, eddig mindenkivel beszélgettem az előző. Nem, nem, nem, nem. A, nem. Én, a... én magát kétszer híptam, és mindig, le, mindig lenyomta a telefont. Ma, már telefonált? Igen, telefonáltam, és még fogok is, tudja, mert ez egy szabad ország. Hát én meg szabadon döntöm hogy kivel akarok beszélni, de... Hát nyugodtan szabadon döntött, de ez egy szabad ország, és annyiszor hívom fel magát, annyiszor én akarom, tudja? Ez szett, egész nyugodtan. Na, na, hát tehát akkor, tehát akkor, akkor nyugodtan, nyugodtan beszélgessünk. De én eddig nem eddig sem voltam nem nyugtalan. Mondjam. Miről akar beszélni? Hát nem így. Én arról szeretnék beszélni, amit már ennek a kérdést, hogy miért változott meg. Miért kezdi nyalni az, az a, a a mostani hatalomnak a seggét, ezt magyarázza már el nekem. Megváltozott, megöregedett, vagy mi az, ami történt? Tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Nincs miről beszélgetnem önnel. Tehát ezt végighallgattam, nagy önuralommal tudomásul vettem, hogy ez a véleménye. Ennyi. Oké, okay, hát akkor ennyi volt az önbeszélgetés. És azt kérdezed, hogy eztől az hogy miért nem. Is, miért és nem ha én azt kérdezem, az kérdezem a... öntől, hogy ön miért egy vadbarom, akkor erre mit válaszol? Hát talán megpróbálok élvelni, nem úgy, mint ahogy ön lerakja a telefont, és utána, amikor már a másik nem tud semmit... Elnéz, arra mondani, hogyan el lehet válaszolni, mondja, hogy én miért nyalog fideszes segjeket? arra hogyan lehet válaszolni? Mikor látta az én nyelvemet utoljára egy fideszes segben? Körülbelül 5 perc. Kivel beszéltem akkor, amikor egy fideszesnek volt a nyelvemben, a nyelvanszegében. Ezt ön is nagyon jól tudja. Mondja és meg, és meg, hogy ki volt az. És ahogy nagyon jól hallja hogy mostani telefonálókat, önön kívül, szinte mindenki érti. Ugye, úr. Ez Fiala, és úr. El, ez, ez nem mennyiségi kérdés az igazság, uram? Nem mennyiségi kérdés, de én önnek mondtam valamit, ön erre semmit se tudok mondani. Hát arra nehezen tudok mit mondani, amikor valaki személyeskedik, akkor abban csak jól jár, hogyha nem mondok semmit. Ilyen önuralmat én életemben nem tanúsítottam. Hozzáté, hogy a hangomon se hallhatnak semmit. 061 489 9999 és 0636771161. Ne felejtsék el, hogy a konkrét történettel kapcsolatban már hosszú percek óta senki semmit nem mondott. Kérdezett. Jó reggelt kíván. Hát hogy nem mondott, azt mondják, hogy maga egy abszolút hülye maga hülye. Hát hogy nem mondott, azt mondják, hogy maga egy abszolút hülye maga hülye. Hát Mennyivel vagyok maga... része a Ferencvárosi lakásállománynak? Tizenkettő, a Ferencvárosi tizenkettő, tizenkettő, a tizenkettő, Én már réges-régóta itt, több mint egy negyed órája szerintem indulatokkal hadakozom. Pontosan nem is hadakozom, hanem indulatokkal próbálok értelmes beszélgetést folytatni, tehát az nem megy. Ha rájöhetnék arra, hogy az indulatot mi szülte, akkor ott meg lehetne próbálni egy beszélgetést kezdeményezni. Az elmúlt, betelefonál, az elmúlt idő betelefonálói ilyen hajlandóságot nem mutattak. Én tűrök, belefér. Nem fér bele, de ma belefér. Jó jövőleg. Hát férjen bele, mivel maga abszolút nem hajlandó megérteni a embereket. Mivel maga abszolút nem hajlandó megérteni a embereket. Mivel maga abszolút nem hajlandó megérteni a embereket. Majd, mert ott egy korrekt, egyenes ember a polgármester. Karácsony Gyerbőnek írják. És nekem nem mondja a tisztelt Fiala úr, hogy, ebbe, hogy nem, nem lóg ki a Bizony-bizony, ki Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Jó reggat. Kábor vagyok, jó reggelt kívánok. Ma hallgattam először a rádióműsort, elkezdődött, és kicsit a Donkey Hot-halcot közben. Kérdés a következő. 90% -a az embereknek, csak ember 10%-a pedig egyéniség. Ha úgy nézzük, akkor és fel tudja fogni az embereknek a nagyrénzt, hogy mit szeretem mondani, akkor, akkor már is betelefonálok, nem néme. Így viszont azt gondolom, hogy ne is várja azt, hogy olyan telefonok kapja Amikor én ezt a műsort elkezdtem adnak hit, az arány nem ilyen volt és az egészet persze lehet az én anyagi állapotommal összefüggésbe hozni, de nagyon furcsa, hogy az én anyagi állapotom, vagy vélt anyagi állapotom ilyen módon torzítja a hallgatói megnyilvánulását. Ez ilyen alapon kanalat is hajlíthatnék. Jó reggelt! Újra, Gábor! Amikor ön, az a köszönöm. Igen, csak azt mondatom. mondom, hogy, hogy, ez, hogy érti... Nem, a, nem arról beszélgetünk, amiben én kapcsolatban felajánlottam. Itt most a, a, a Ferencvárosi lakáshelyzettel kapcsolatban vártam hozzászólásokat, nem pedig azzal kapcsolatban, hogy ki is kéne. Én, én hallgattam, hallgattam, nem szoktam soha életemben, most először telefonáltam ráadásul élő De meddő a dolog, tehát... De most mondom, a hogy nem meddő a dolog, mert valamikor, amikor elkezdtem, akkor sem volt nagyon produktív, de nem volt ennyire improduktív, mint most. Próbálok rájönni az okára Hát illetve nem próbálok rájönni az okára, többé kevésbé tudom az okát, de minden egyes folyamatnak vannak olyan stációi, ahol történhet valami, ami egyébként elgondolkodtatja, akár még azokat is, akik korábban betelefonáltak. Erre elvileg ma még 22 perc van. Én nagyjából erről beszéltem egyébként fél 8 és nyolc között. Magáról, a talapzatról, azt, hogy aztán ezt fogom kapni, mert ezt természetesen nem tudhattam előre. engem ez minimálisan sem lett meg. Az meglep, hogy azokból annyira kevés van, akik egyébként érdemi kérdést felhetnének fel, hogy ők nem telefonálnak, de itt most messze van a következtetéseket, nem fogok levonni. Alapvetően azt szeretném, hogyha minél többen hallgatnának. Akkor, amikor Báskai Jánosval beszélgetek, akkor, amikor Baranyi Krisztinával beszélgetek, akkor, amikor hallgatókkal beszélgetek, amikor magamban beszélgetek, vagy amikor zenét adok. Ezt szeretném. Én azt gondolom, hogy ami itt most, az elmúlt fél órában történt, annak nagy jelentősége van mindazok számára, akik ezt meghallgatják. Nagy jelentősége van. 061 0999 és és 0636771161 Szokásos módon fel fog ajánlani háromszor a betelefonálás lehetőségét, amennyiben nem élnek vele, elköszönök, ha élnek vele, még 20 percen át állok rendelkezésükre. 06 és 0630 először. 061. 4 8 9 0 9 9, 9 és 0 hat másodszor. 061489 és 0999 Senki többet? Amelyben senki nem telefonál, az esetben el kell, hogy mondjam, hogy holnap ugyan ebben az időben, tehát 9 órától Hargitai Andrással beszélgetek, ezért ennek a korán jöttem alapítványjal kapcsolatos hangfelvételnek a harmadik egyben befejező részét Szerdán 9 órától hallgathatják meg. Még itt nyújtom az időt, hát, hogyha valaki bármit szeretne mondani. Senki nincs olyan, aki egyébként érdemben hozzászól a mindahhoz, amit az elmúlt másfél órában történt? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tizenvalahány éve hallgatom a műsorát, ilyen, frustráció, ilyen frustrációs buborék kirobbanásából néhányat hallottam. Ebbe is, régen nem, de ez csak zárójel. A, a magához az ingatlan történethez, én nagyon régen voltam 9. kerületi, mert nem sok mindent köt oda, és én azt pontosan értem, hogy jogilag ez követhetetlen és szabályozhatatlan, és nem is nem tudom megfogalmazni, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, az engem is zavar az egész történetbe, hogy nagyon olcsó megvett ingatlanokat három perc múlva baromi drágán el lehet adni, és értem, hogy ez piaci értékesítésű ingatlan és nem szociális, és nem nagyon látom, hogy mit lehetne ezzel a, a dologgal kezdeni, de ezt csak annyi marad meg bennem, hogy ez így valahogy nagyon nem jó. Hozzátéve, hogy természetesen, természetesen, nem, nem, természetesen törölve, hogy ezek a történetek azoknál az embereknél buktak ki, akik között összefüggést lehetett találni az önkormányzattal akik egyébként a kisebbséget képviselik azokhoz képest, akik ugyanígy hozzájutottak ehhez a lakáshoz, akiknél egyébként ezt senki nem kifogásolja érthető módon. Engem az így zavar, akkor Engem is. Most, engem, engem, is. Nem az, engem nem az zavar, hogy, hogy Fideszes vett és drágán eladott, engem az zavar, hogy egy önkormányzati lakást most de minimális vitánk sincsen, de azt kérdezem öntől, hogy az is zavarja ezzel párhuzamosan, hogy valaki, egy önkormányzati képviselő már látja a jövőt, miközben az a jövő még nem jött el? Nem. az nem zavarja? Nem, ezt ez nem értem. Hát, hogy Baranyi Krisztina abban a videóban, amiben beszélt, azt mondja, hogy ez a gyakorlat folytatódik, és Görgényi Máté már tudjuk, hogy hogyan fogja megvenni ezt a lakást, miközben ez még nem következett be? Hát, igen, ez a prekoncepcionális dolog, igen, ez, ez, igen, ez nem, fi, finoman fogalmazva nem elegáns. Jó, Aztán ma eljutottunk a... oda, hogy valaki egybevetette... Uh... Zugló polgármesterét Bácska Jánossal miközben azt elfelejtette, hogy az, amit most Zuglóban a parkolási rendelet kapcsán kap ö, ö, ö, Karácsony Gergely, az csak azért nem kaphatja a Bácska János, mert az ő kerületében nem volt új parkolási rendelet. Karácsony Gergelynek pedig nem volt ilyen ö, lehetősége, hogy szociális bérlakásokat illetve ö, piaci bérlakásokat hirdesse, meg ott más lakáskoncepció van. De ma eljutott a Kejfej Jancsi oda, hogy én megpróbálok egy történethez tárgyilagosan viszonyulni, de az egy olyan történettel kapcsolatos, ahol egyébként ma a közhangulat alapvetően elítél egy fideszes, fideszes polgármestert, akkor az az én meggazdagodásom van összefüggésben, és semmilyen észérvet nem hallgatnak meg ezen felül. Jó, ez egy baromság, tehát ez ön nem igazolja, de ez egy baromság, ami, ami a, amivel én nem tudok mit kezdeni, ugye az az, hogy az önnel most már sok éve folytatott bácskai interjúknak jelentés részét hallottam. Ennek alapján nekem a bácskai egy szimpatikus valaki. Hát miközben itt megfogalmazottak egészen konkrét vádak, mondjuk, hogy vádak vele szemben, amivel nem tudom mit kezdeni, nem tudom se cáfalni sem megőröszteni, mert ugye ott ketten voltak, vagy mondott ilyet, vagy nem mondott ilyet. Nehéz ügy. De azt el tudja képzelni, hogy egyébként valaki egy lakossági, tehát akkor, amikor az ember fogadórán, hogy mondják, közli valaki, vagy ő nem fideszes, és ezért nem kap lakást? Tényleg, beleért, hogy valaki egyébként honnan tudja, hogy ki és ki nem. Tényleg ez lesz az a szint, ahol mi dolgokról elbeszélgetünk. Az a forró ősz, amiről beszéltek, uraim, hölgyeim, az már itt van, ez maga a forró ősz. Az a keserűség, ami önökben van, az, az esetek zömében azt feltételezem, hogy joggal halmozód a fölnökben. Az a keserűség, ahogy ezt önök kibocsátják, konkrét személyekkel szemben, abban igaz, időnként az igazságtalanság mértéke meghaladja a 9-et, csak az a kérdés, hogy nekem dolga meg kanalizálni az elégedetlenséget. Csak felé van szíves figyelmüket arra, hogy én mit gondolok erről. Jó reggel. Ön hagyja? Hello. Hello! Én lefigyeljek! Ide figyeltem. Eddig ide figyeltem, és kikapcsolta. Ez a forró ez. De ezt egy forró tavasz fogja követni. Egy forró nyár. Jó reggelt. Jó reggelt. Harmadszor mondom, jó reggel. Viszont hallassunk. Jó reggelt. Jó reggelt! És Fidesz győzelem... Tessék! Jó reggelt! Jó reggelt. Én azt gondolom, hogy talán itt az a legnagyobb baj, hogy valóban amit mondott, hogy az emberek baromik keserűek, oltárian szegények, az élethez szerencse kell, a szerencse megforgandó, és pénz nélkül soha a büdös életben nem lehetett lakást venni. Vagy sokért, vagy kevesér, ez tök mindegy. De egyébként az egész országban ugyanígy van, hogy mindenki megvesze az önkormányzati lakást és eladja, amennyiért tudja. Na hát akkor ha elvitte, hadd vigye, ha megnyerte, hadd vigye. Nekem ez a véleményem az egészről. Ugye nem csak erre a kerületre vonatkozik egyébként. Kerületi lakos vagyok. Úgyhogy, de szerencsémre örökölt a férjem egy lakást, és így van hol laknunk. De mindenki, mielőtt szövegel, pakoljon félre, meg próbáljon megtakarékoskodni, és ne a polgármestertől, és ne a világtól várja, hogy megoldja az életét, meg a lakás gondját. Szóval én nekem ennyi a véleményem is, bocsánat, az a varrásfél. <gül> nem ez rossz mert nem üzavar. Nem én a dolgomat végzem, nekem az a dolg, hogy embereket meghallgatok beszélgetek velük, vagy nem beszélgetek velük. Ön zavarni 10 óráig itt, amíg tart, ezt nem tud. Az képtelenség. Akikkel megszakítom a beszélgetést, azok se zavarnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretném megkérni, hogy ne nevessen ki engem, mert igenis a bácska úrnak bármikor azt mondom, hogy mit mondott. Felhívhatom hát, bácskai Jánost most? Nyugodt, Azt, jó, 18, a kis tü türelmét kérem, jó? Kis türelmét kérem. Jó, yeah. Nem tudom, hogy fölveszél, -e, mert elvilegnek van más dolga is, mint hogy velem beszélgessen. Kis türelmüket kérem. Nem igérem, hogyha ez létrejön, ilyenből sokat csinálok. Jó. Ör, uram, Öntől még egy kis türelmet kérek, még nincs itt Bácska János, türelmét kérem, és arra kérem, hogy ne tegye le. Ha leteszi, soha senkinek jelentőséget nem biztosítok. V Valaki szeretné, hogy Önt szembesíteni valamivel, jó? Legyen szíves rendelkezésre, kivételesen lehet? Uram, hallják egymást! Jó reggelt, kívánok! Jó napot kívánok! Azt szeretném mondani, hogy 18 an beadva a lakáskérem, mert voltam önmében tavaly. És mikor megemmitettem önnek, mert ő azt mondta a szemembe, hogy én egyedül az életben nem kapok lakást. Mikor mondtam, hogy ha fideszes lennék, akkor kapnék. Erről én azt mondtam, hogy és azt mondja, hogy ki tudja. Szóval érti, azért van egy határ. 18 és 70 éves vagyok. Hát magának nincs lehet kismeret, újdalása. És akkor szememben azt mondja, hogy nem... Nem kapok lakást, ne aragudj, hát voltam benne. Kérem, csak szeretném felhívni szíves figyelmét, hogy eddig nem pontosan eddvel a szöveggel mesélte ezt a történetet. Jó, hát, akkor megmondom még egyszer, hogy. De nem ne mondja el ne még egyszer, elmondta egyszer, unti elegendő, bácska, János hagyja meg, hogy reagáljon, jó? Köszönöm. Jó, rendben. Nézzen, nem szoktam az embereket átadni, így ön sem átadtam azzal. Azzal, ha valaki egyedülállóként ad be egy lakásigénylést, annak sokarú szabak az esélyei, hiszen a legtöbben két-három néha hat gyerekes családok, akik lakást szeretnének, azok mindenképpen előrébb állnak abban a sorban, amit a bizottság eldönt évente húsz esetben, hogy ki az, aki kaphat szociális alapon méltány nőség Hogyan jöhet szóba valakinek a fideszessége polgármester? polgármesterül? Hát kizártnak tartom, hogy ez szóba került volna. Hát ne, nem úgy, hogy kizátnak, mert felvettem telefonul, ne haragudjon, nem vagyok külje. Akkor kérem, hogy játssza le. Nincs értelme, arra nincs kérem, értelme. hogy játssza le. Nem szép dolog egy telefon alapján azt mondani, hogy eljátszották annak a lehetőségét, hogy én fölhívjak valakit munkaidőben, és arra kérjem, hogy legyen szíves szánjon egy percet a műsoromra. De ilyet büntetlenül nem lehet csinálni. És most nem fogom berakni a Rolling Stones-tól a You can't always get what you want mert ez nem lenne nagyon jó Ez a forró Én mindenkinek a keserűségére és vidámságára kíváncsi vagyok. Belejött, hogy vagy el tudja mondani jól, rosszul. Én mindent elkövetek annak érdekében, hogy el tudja mondani jól. A forró ist nem attól lesz forró, hogy jól el tudják mondani. Jó reggelt! A forró össz nem attól lesz forró, hogy jól el. tudják mondani. Az a keserűség, amely a betelefonálók zöbében tett elérhető volt, az nem óhajt észérve kell vitatkozni és én ezt megértem. De nekem nem az a dolgom, hogy őket akceleráljam, vagy megfékezzem. Egyik sem. Nekem az a dolgom, hogy rájöjjek arra, hogy az ők eserűségüket mi okozza, ha hagyják. Ha nem hagyják, akkor annak érdekében, hogy másokkal beszélgethessek értelmesen, Elköszönök tőlük. És minden kiadásba kerül, mint tapasztalhatják. 65-ször is lehetőséget biztosítok arra, hogy kiderüljön, hogy mi áll az ő keserűsége a Ha nem teszi lehetővé, elköszönök tőle. 9 óra 57 perckor pedig végleg. Jó reggelt! Teszi lehetővé, elköszönök tőle. Gyorsan. Én nagyon én tudom, hogy mi lesz jövő nyáron. Forró nyár, és a Fidesz két harmadálnál többet nyör. Forró nyár, 061 489 0999 és 063677 1161 9 óra, 53 perc és 35 másodperc van. Még egy zenes számot már nem rakok be, még két és fél percünk van. Nem be, nagyjából még két és fél percünk van. Jó, Jó reggelt. vagy Én... 56 vagy 57? 57 Jó, akkor még három percünk. Tessék. Tessék vagyok, és nem vagyok elkezsebb Ha megérdik egy epés megjegyzést, akkor ilyen volt már a Kejfejancsi történetében, de akkor sokkal többen telefonáltak, És nem viszonylag kevesen sokszor. Érjük el, hogy sokkal hallgassák ezt a műsort, és hogyha létrejön egy ilyen hangjáték, mint aminek itt az elmúlt 50 percben a fültoni voltak, annak több szereplője van, mint amennyinek most volt. Érjük el. Legyen ez egy össznépi hangjáték. Tessék. Még másfél perc. 45 másodperc alatt már nem fogadok telefont, még 60. Jó Remég, Reméljük, hogy eltűnik előbb, vagy utóbb. Jó reggat.